نرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي البقره سورته بیان د سلوور مزلو کېدلو بیان د سبا الله رب العزت د توحید دریم اسباد د رسالت د نبی علی صلوات و سلام دریم جهاد سبیر الله تعالی او صلورم انفاق فی سبیل اللہ تعالی اول حصہ آیات نمبر اٹانوے جیانوے شکرگ نمبر آیات پوری حیثا درې اول باب شريم نمبر آیاتوري په اول باب کې بیان د درړو کېدل بیان د متقینو بیان د کفارو او د منافقینو اول پنځو آیاتونو کې بیان د متقینو او د متقینو پنځه خصيصتونه یو ایمان بالغیب دین اقامت الصلا متقیو پر غیباندی و ایمان با دوری دین ضمانت پابندی و کئی دین انفاقتی سیبیل اللہ الله بلار کے مال خرچ کئی سلورم ایمان بالکتب السماویہ آسمانی کتابونو باندھی و با ایمان وی پینزم ایمان بالآخرت پینزم صفات چی ذکر شل اس دری خلقو حکم دنیوی او حکم اخروی ذکر کی حکم دنیوی اولائی کالا حدن سرا او حکم اخروی و هم که همون دنیا کدا خلق پا ہدایت دی پنی غلار دی او آخرت کے بعد دا خلق کامیاب الله اللہ رب العزت فرمائی اولائک علا خودم ربهم اولائک دا کسائنی نددی پینزو خسیفتن والا علا خودم من ربهم فہدایت دی پنی غلار دی طرفا درب ددوینا فا اولائک هم المفلحون او زکه سن اومدی کامیابي دي ولایک کا الاه ودنا پدې دې کې سو خبري یو دلته هدايت سره علا را وړي دی. دريم ور په شي شي کرکړي مې رب هيم دريم بیاوي و ولایک افكار خداوي کې هم الم مخلصوني بسوي اولا خبره دل تعالی هدنا فهدایت دی دل تعالی للاستعلاء للاستعلاء ما د پار د اوچتوالی یا خلق تا حکم اوچت مرتبه چدا دی په هغه باندې دی دا ہدایت یو ډیر دي او دې له غډې لري د پاسه ناشتي خوښانم چې چا د دعا کوي وې خدای د خیر پډيري کیناو خدای دې د خیر د ډيري مالک کا ولا ما نا چې ګوي کې د ہدایت ته اوجته مرتبه فائز دي بل مربهم نو مړه به هم کې اشارات هدایت انسان تا پخپل وس او طاقت باندې شي ملاوي دي بلکې د الله رب ال عزت فضل کرم وي چې کوم انسان الله رب ال عزت هدایت کوي نه ګلار دیو جنا یو ګناه نه بچي دل او یو نیکی کول د انسان خپل اختیار نه حدیث گرازی رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر دعاګانو کې جذار راځي لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله مان عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنهم کوي ها وی لا حول عن المعاصي ولا قوه بالطاعه اللہ باللہ مانا اے بیعون اللہ لا حولہ نشتی عرون کی عن المعاصید گنہنا ولا قوتہ بطوعتی او نشتی طاقتور کرون کی یعنی پنی کی باندی اللہ باللہ مانا ایلا بیعون اللہ دار اللہ رب العزت پہ امداد باندی کی و دیو جنمی ربهم ذکر که چه ده هدایت دیتا ده رب ده طرف نمیلو شوی دی. بل می ربهم کی اشاره ده طرف ده هدایت به حقا هدایت وی چه کم ده طرف دی. عام دنیا کی سوگ بوی ما پس رازا توا په هدایت چه سوگ بوی ما پس رازا دی چې کوم ده الله رب الهزت ده طرف راغلی دی. و اولائک اوم المفلحون دا حب مخربی دی تقصیر روح المانیک امام الوسی رحمه اللہ جی کر کردی اولائک علاہو دن ویفئن الہدا فی الدنیا والفلاحو فی الاخرہ دا علاہو دن داد دی, دی دا دنیا حوکم یلی دنیا کے دا پا ہدایت او پا نغلار دی وَأُلَاِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونِ وَالْفَلَاحُ فِي الْآخِرَةِ دا فلاح تاميابی دا وپا آخرت کیوئی وَأُلَاِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونِ دا دوين زرور چه ذكر کی دا دا پار دا اعزاز دا پار دا تقریم دا دی ذكر کی کلا کلا يوسیس چه دیسو دا چا بار بار نم اخلی وکلا دا عزت دا وجن نم اخلی نو کلا ده ها غده اعزاز د وجنه ده ها غده نوم آغسلی کهی کلا کل انسانان د محبت ده وجنه ده چانون بار بار خلی نو دلت ده و اولائی که امول مفلحون چه ده دیر دی دوباره ذکر کو ده خلق بی کامیاب دی مفلحون دلتی المفلحون ذکر کو المفلحون تفسیر کبیر کی امام راضی رحمه الله او تفسیر مظہری کی قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمه اللہ اغذ کرکوی الکاملون فی الفلاحی الکاملون فی الفلاح اغکا مکمل کامیابی پورا کامیابی دے خلقو تملاوی شویدہ نور خوی لیکن نور کامیاب یعنی وی خو لیکن کله هغه ناقصی کمی کامیاب یعنی وی بودی خلق ولا کامیاب چې دا آدم مکمل پورا کامیاب ده قران شریف د کامیابۍ او د ناکامی تدوان اسباب ذکر کړی دي د دې په راځین انسانانو ذهنونو کامیابۍ او ناکامی هغه نه پیژني زاهری وجه دا دادا باڅل کامیابۍ د دنیا خو هدیته وي باڅل کامیابۍ جډیر مال دولت راجمه کی باڅل کامیابۍ خو کاروبار خو خق وي باز خلق کامیابی چی دیم حسن او خیستوالی تا وی ناکامیم چی دیم خلق ناکامه چا تا وی سوچ دنیا په اعتبار کمزوری شو مال دولتینو خکاروبارینو گاڑی و غیره نو مال دولتینو بزیت ناکام ہوی بیا اسباب در حقید پارا چې خلق لطی اسباب مختلف سی قرانی شریف یو طرفدا کامیابی او ناکامۍ هر اصل نتیجا او رزق هي چې کوم انسان کامیاب او کوم انسان ناکامه دي نو شریف دا خبره په مختلف مختصر الفاظو کې دا کوي چې کوم انسان جهنم نه بد جنت تلاړو دا انسان کامیاب انسان دي فَمَنْ زَحِدَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز ہر هغه انسان چې د جهنم نه جنت ته لاړول انسان کامیاب دی سورتی आले عمران سلورمه سی آیات نمبر 125 یوسل تینز اتیام نمبر آیات کې الله رب العزت کامیابی او ناکامی ذکر کړي نو کامیاب ها څوک جهنم نه بشلو جنت تلاړو ناکام څوک څوک چې جنت نه پاتې شلو او جهنم تلاړو دا انسان ناکامه دي بل طرف ته د دنیا کامیابي او ناکامي انسانانو د هغه لپاره اسباب لټي نو څوک د انسانان زین خدا دی چې ښه کاروبار وي خمال دولت وي خکور وي دا کامیابي ده د هغې د پاار اسباب دادي جنسانان تعلیم و یارهخ تعلیم بوکم خنو کري به راته میلو شي خمههنت ووکم پیسې وګټم خنو کري راته میلو شي سرکاری خنو کري میلووش او و به میلو شي کور به میلو شي دسیزون سیو په سوچ کي بعض داېوي چې خپل هنر کار ورته کامیبیخ کاري د هغې د پاه لګیاوي لڅه تکار چا غړدیو کی مصر ته بل سیده کی بسويځه په خپلہ کامیابي خلقو به حاجته او ضرورت ماتوي دا خلق دیرما دولت کامیابي غنی نو کرے د پارا لاریف کل شروع کی کل د بل وجل شروع کی د بل شروع کی زمونه شروع کی او دا وایي چې په اخیری حد به مېداي چې کامیاب بشم ولیکن قرآنی شریف بل طرفدا اسباب د کامیابي او اسباب د ناکامئی عدم فلاح چه انسان تا کامیابی پس ملاویگی او سه عامال ده چه ده آغی ده انسان کامیابی ختمیگی نو قرآن شریف ذکر دي سورتی مومنون اسباب الفلاح اولن برده کامیابی اسباب سیدی چې کم کم کارون انسانو کی چه انسان با کامیاب شی دیده پارا سورتی مومنون و اتلسم اول نمبر نا الله رب العزت فرمای قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قد افلح المؤمنون تا کی ترا کامیابی مومنان الذین هم في صلاتهم خاشعون اول ذکر کا کامیابی د مومنان دا كامياب مؤمنان دي اسباب دا كاميابي سي دين ويو ايمان دي دوهم الذين هم في صلاتهم خاشون منذكي خشو اختیارول درهم سبب دا كاميابي والذين هم عن الله مورزون معرضون دباطل و بفيده خبرون کول كو المقرول سلورم والذين هم للزكاة فاعلون زکاة پاکوالی مالو دا نفس دوانو پاکوال. تیزم والذینهم لپروجهم حافظون دخبل شرمگاه دخبل عورت حفاظت کول اوم اتم نمبر ایت کی اوم سبب ذکر دی والذینهم لاماناتهم واحدهم راؤون دا امانت خیال ساتل اتم نمبر دوعد خیال ساتل نو دا اسباب دا کامیابی زید زکر شل. اسباب الفلاح بدیا ویاد آیات قدیسو آیاتونو که زکر شل دارن اسباب دا فلاح جده دا کامیابی سورتی مایدان و بوم سپارا آیات نمبر باون آیات نمبر پینکیس پینزه درشم نمبر آیات دید يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وتبوا اليه وثيلتا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون فدايات کې درې اسباب د کامیابي ذکر شول یو تقوا اختیارول دویم الله رب العزت ننځیکت لټول ننځیکت لټول یعنی ګناهونه پرېخل او نیکاني کول درین و فی سبیلی ہی رب العزت پلار کی جہاد کول غدری رسول اللہ رب العزت فرمیلائی لکم تفلحون دادی دا, دا پاروکی جتاسو کامیاب شئی بل اسباب دا فلاح اسباب دا کامیابی دعوت امر بالمعروف او نحن المنکر دی زکر صورتی آل امران سلورم سپاران آیات نمبر ایک سو چار یو سل سلورم نمبر آیات وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ او خامقا دوستا سنا امتن یو امت یو جمعات یو طولین یدعونا الالخیر چیزی رابرل کئی خیر طرفتا خیر مانا ابن کسیر کری پریوائید در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر اتباع القرآن والسنتی در قرآن اتباع در نبی علیہ السلام طریقو ته رابلی را بلي نبی المعروفی حکم تو ان کی پنی کئی وینہونا عن المنکرین او من اکول دیده بدینه نو اولایتهم المفلحون دا دری کارون والا دا کسان دی کامیابه بل سبب ده کامیابه سورت انفال لسم سپاران آیات نمبر پینتالیس پینزه سلوی اختم نمبر آیات فدیکیم دری اسباب ده کامیابه ذکر کی پدی آیات کسور انفال لسم سپارا آیات نمبر پینتالیس پینزو سلوی اختم نمبر آیات یا ایوها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا وذکروا اللہ کثیرا لعلكم تفلحون یا ایوها الذین آمنوا ایمان ولو اذا لقیتم فئتا کلاج مخامخشی تاسو ده یوی ڈلی سرائین ده کافرو ڈلی سرام نفت بوتو پس کلکشی یو ایمان دویم کافرو سرم مخامخ کی دل و پدی کلکی دل درم وذکر الله قصیرا لعلکم تفلحون او یادوی اللہ رب العزت لردیر لعلکم تفلحون دی ده پاراجتازو کامیابشی اندى الله رب و لیدت زکر کول پدیسار کامیابی مل دارن سورت حج و لسم آیات نمبر ستتر او او نمبر آیات سورت حج و لسم يا أيها الذين آمنوا ركاؤوا وسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لألكم تفلحون سورة حج واللسومس في يا أيها الذين آمنوا ركاؤوا اي ايمان ولو ركوكوي وسجدوا سجدكوي وعبدوا ربكم او عبادتكوي درب استاسوا وفعلوا الخيرا او قوید نیکی کار لعلکم تفلحون دیده پارا چې تاسو کامیاب شئی پدی که ما غصباب ده کامیاب بی جنسان تا پدی وجه بانده کامیابی ملاوی گی دارنگ اسباب ده دا کامیاب بی سورت اعلان دیرشم سی پاران آیات نمبر چودا سورلسم نمبر آیاتنا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا سورة آلاء جرشم و سپارا آیات نمبر چودا او پندر اسور لسم او کندر نمبر آیات قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى تَحْكِي سَرَا كَامِعَبْ دِهَا اصوك جاچ زن پاک اند کفر او د شرکنا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا او یادیک نم درو خپل فصلا پس مزو کو یا عبادت بدنیک نو خپل زاند کو پر شرک نقیز شرک اقیدینا پاکول د الله رب الذ ذکر کول الله رب عزت یادول او عبادت کول د کامیابی اسباب سی قرانی شریف اسباب الفلاح ذکر کول چې پدی وجبان انسانانو ته کامیابی ملایوي دی دریم قرانی شریف اسباب د عدم الفلاح ده انسان کامیابی پسه کارونو بانده ختمی کی. انسان ناکامکی گی پسه بانده، کامیابی پس وجه نه حسیلی گی، قرآن شریف دهاغی هم اسباب ذکر کری دي یو سبب دهاغی ظلم زیاده کول، کده چه انسان ظلم شروع کی، ده انسان کده کامیاب کی, کی هم نو لیکن ده بیا هم نشی کامیابی دلی، دا دی زکر سورت آنام اووم سپارا نمبر اکیس یوشتم نمبر آیات دا آیات آخر سورت آنام اووم سپارا آیات نمبر اکیس کل آیات تا گروه وَمَنْ عَضْلَ مُمِمَّنْ اِفْتَرَىٰ لَلَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَبَ بِ آیَاتِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ سو به ډېر لوی ظالم د هغه چانې چې جوړې پله باندې درو خبرې او کذب بیايات یا نسبت درو کیدایاتونو د الله رب العزت او یا ساتې دا یو قانون و رې جنهو لا یفلح الظالمون شاندارې جنکای مې بيګي ظالمان نکم انسان چې ظلم کوي که ظاهرن دی وای چې زبا کامیاب شمه پردیوین اس کی, کی قتل و قتال کی دارنگ شکی کئی ڈاکی کئی پخل کو زیادی ہو کیا اپکا پزورت دیر سو مال حسل کی پو لیکن دی انسان تا کامیابی نیشی مناوی دلے دویم افتراب اللہ بانے کول دیو جنن انسان کامیابی ختمی انسان پا الله رب العزت بانے درو خبری جوڑو لفرو کی ظاهرا دیکھ ووی چیز کامیاب شما زداج خبري خلق و توکم که خلق زمانم متاثر شی خلق را تا دیرسو وی خلقین ان دی انسان تا کامیابی نیش ملاوی دلی دی ذکر سورتی یونس یو لسم سپاران آیات نمبر اونتر یو کم آوی ایم نمبر آیاتر الذین یفترون علی الله الكذب لا یفلحون سوره یونس 32م سیپارا نمبر 69 یوکم اویایم ایت بولوی نبی علیہ السلام ان الذین یفترون علی الله الكذب یقینن حقکسا انت جوړی په الله رب العزت باندې درو لا یفلحون چې ریبه کامیاب څومره سان چې په الله رب ال عزت ده دا زانه خبرې جوړې د انشې کامیابي زره بل د کامیابي د ختمېدو سبب چې به هغه سحر دی دنیا کې عام خلک کله سهريات شروع کړي ترځه پرې باندې کامیاب شمه وکړه سهر جادو منترې کله خپل خپلوانو باندې رشتہدارانو باندې کله په چا کله په بل چا او دې وای چې په دې کامیاب شوم ظاهر سړی چې سیر کوون کېو د عمل کوون کې اغه نشي کامیابیدلې د دې ذکر سورې توحاش پاړلسو مون آیات نمبر 69 یوکم او بیایم نمبر آیات د آیات اخر ولا یو پلیو الظاهر حيث اتا ولا یو او کامیاب نشي ساحران هي سو آتا چې کم زين هم راشي یني پکه ما طریقه باندې هم دی راتل وکي خو دی وا کامیاب نشي بل د انسان کامیابی د ختمه یي هغه مرتد کیدل دي یو څړې دی دین اسلام یو ځل منل او دی ویره دابل دین ډیر خوین کفر نه ماده په کې پیسې ملاویږي داسې زونه ملاویږي نو ده ده دین اسلام نا واپس شیر زبا کامیاب شم ده دنیا لوی هده انگلی زان هده سرم ملایوی کی. خو لیکن کم انسان چه مرتد شد یو در دین اسلام نا نو چره دا انسان کامیابی دره نیشی. ده دی ذکر صورت کهف تینزل لسم سی پارا آیات نمبر بیس شلم نمبر آیات کی, کی إنهم إي يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا سورة كهف من زل سمس نمبر 20 شلم نمبر آيات إنهم إي يظهروا عليكم فشارة دي غالب شرز و روشل فتاسبان دي دا صابقا قلو كناس دا قبر ويرجوعكم او يعيدكم ارګنګ به کتاب سولرا څنګه سار به کتاب او يعيدكم في ملتهم يا واپس کی تاسو لرا په دین خپل کې نسایت تمواړي ویا صادق دي دین واوري نه ولن تفلحو اذا ابدا په دې وخت کې و کامیاب نشي تاسو هميشه ده انسان کامیابی په مرتد که دلو بانی بل کفر کول دي اختیار اول لکفر فدیسا ده انسان کامیابی ختمه گی دی زکر سورت مومنون اتل سپارا ایات نمبر ایک سو ستران یو سل اول نمبر دو ما اللہ الہا آخر لا برحان لگو به فا انما حسابه و اندر انه لا يفلح الكافرون سوره المؤمنون اتلزموا صفاره ايات نمبر 117 وميدو مع الله هر هر سو جر مکی سر اللہ الہن اخر الہ بل لا برهان له به نشی دلیل ز لره پدی باندې صحیح حساب د پنی ظرف د اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ شان دا دی چه کامیاب بنیشی کافران نو کفر والا انسانان کفر والا خلق حاغ چره کامیابی دی لینیشی عام طور که انسانان تا کافر حاغ کامیابی کمخ کری خدا ظاہری دی یوسو رزو کامیابی دا دی انسانان و د ذهن مطابق حقیقت که دا هم نه ده بل جرمونه کول قدیسه د انسان کامیابی ختمی جرم گناهونا بدعمالیا نکول سورة دیونس دی یو لسم سپارا آیات نمبر ستران او نمبر آیات آخر کہ اللہ رب العزت فرمی انہو لا یفلح المجرمون شان چې چی کامیاب بنیش مجرمان او انسان کامیابی په جرمونو په پر گناهون سا انسان کامیابی هاق ختمی گی و قرآنی شریف دادوان و اسباب ذکرکول دا کامیابی او دا ناکامی اسباب چې انسان تا پاقیابا دی کامیابی ملایدگی او هاق اسباب چه انسان کامیابی پاقیابا دی ختمی گی اولائک علا غدا ربهم و المفلحون دا کسان دی پا هدایت دی پانی غلال ری طرف در خپلنا، ولا یکوداکسانو مولمفلحون امدی کامیاب دی کامیاب اصل د داداز کامیابۍ د چې لدې ختمېدل بیان نشته دی د دنیا کامیابۍ که ظاهر انسانان په ښکاری ښه تعلیم و غیره دی خداد دې دی کل انسان ښه تعلیم او کې خلارته انجینر سره جوړ شي لیکن الې دګراني واخلي داز خلک وی دیګری راغلی په بازار تا <وزا> او دی قبر کې پروت دی دید آغی نمکی موڈ شوی دا دارم نور د دنیا دا چیزون دی خدا پا دی مرک سر چلی دا ختمی دون انسان مر نو قبر کلی دی گریانا دا بیا پکار نرازی یو کامیابی حاغ دا چه آغا تر آخر پور انسان پا آغی با کامیابی دا کامیابی دین سر ترلی شوی دا چالا و دم رد بہیم انسان پا ہدایت شو پنی غلار شو دی با جنت تلار نو دا کامیابی بیا نه ختمی دون ان الّذین کفروا سواء علیہم ذذم میډل بیان ذذم میډل بیان هغه کافر کافر د دنیا او د دنیا او خریبیوم ذکر کیږي ان الّذین کفروا یقیناً هغه کسان چې کافر دي سواء علیہم برابر خبردار پدی باندې اان زرتوم کچری ویری املم تنظرهم یا اونی ری لا یؤمنون دی ایمان روڑیم دلتا زین کیو سو سوالات رازی یوی ترازدادی چه انن لزین کفرو سواؤنالیهم چه کافرو باندی سی خبر آسارنکی کتوار تڑیرون موکی نویو دا چه دیر کافر هاو خو اسلامی قبول کریم مومنان شوی ایمان روڑی دی دریم کافر الله رب ال عزت دی اديتا پیغمبر صدا پرالي کولو د دې ته قرآني شريعت صدا پرالي کولو څکل دي ایمان نه وړي دریم فائدہ بیان درې هغه خو پاتې نشله دو انسان کل ایمان نه وړي کافر دي نو بس کار کو ته خو بیا د سره بیان ندي کول پکر جواب دا آغې را یا سل کی کوپر دا بگن قسمه باندې دی یو تویلې کی کوفری انکاری کوفری انکاری اذا کان عالم التصمیم بالقلب واللسان جميعا کوفری انکاری جکلن منلوی په زبانه هم او پجبه باندې هم نو خو انسان پجبه باندې حکم نی او نه د اګه څنګه بوجهلو په پجيبه ابو لهابو دی پجيبه هم نمنلو دارنګ دزرنه هم نمنلو بری دویلې کوفر انکاری ذوین دې کوفر عنادی دا دوجنا انسان نمنې معلوم چې دا حق دی خدای دې دا عنااد دوجرې نمنې بری مثال خورتا معلومو چې نبی علیه صلاة و سلام قرآن شریف حق کتاب ده خود عینات ده وجنه منلو او عینات ده آخ کارش شویو اگدو آخ انشاءاللہ رس بچر ده ذکر شی چه کلو دی نبی علیه صلاة و سلام قرآن شریف دیب آوریدلو نخون بی ورطا ورکولو او پت پت در آقلل آوریدلو بی بیا چې دی وجه ته پوشا چې منولې نه م چې زمونږ اصل دخورې شو سره د ابنیاشم چېدي دی سر زمونږ مخک نه فمپرسیر را روان ډله بازیر را روانه ده دی چې یو کار کړ دی نومونږ د هغ په خلاتې دی وچت کار کړی دی تر چې د حجانهتهورپې نومون په وورپول حجانې شروع چېمونږ دی نه ډیر وچید دا رنگ دی سلطان و دا ورکول مون کجور و دا سیزنی شروع و حجان و ورکول نو مون خو هر زیک اجده دی, دی, دی نسان اجد گرنه لیده نو اوس چې نبی علیه السلام سیده د قرآن و عرصه حق دی و که مون دا اومنو نو دا خوز مون دا قمخ کتوا لیده تروس پوری مون تی اجده و هرزه که امتزان و چطولو اوز و مون دی تابیداری که و دی, دی و تند پیغمبر جوڑشی و مون دا غینادی کفر و دا زید و دا ایناد دا وجنه نمانولو در نفاقی دا منافقت کفر منافقت کفر دا لکه سنگ چه طلاب بین و بینی سلول کریو چه بخلبانی خو منلو خود ازرونی نمانلو مدیتا بلیکی نفاقی دا منافقت والا کفر سالورم نمبر کفر جحودی کفر جحودی که بزاہر بانی نمنی خزرکی یقین وی دیمی سال لکفرون سوری قصص اٹکتیس نمبریات کرا دیو جحدو بیها وستی قنطا انفسم ظلم و اولو دفرون یقین او چه ده موسیٰ علیه صلات و سلام حق پیغمبر ده، رشته ها پیغمبر ده او زرکی داویلوم چه دا ما خود ظلم زیاده و دا میکره چیزی نمانم یقین او و دا غیبا وجودی نو آم کافر حاغتا چکل خبروشی زید اینات بکی نوی نو حاغت خبرمانی او دا کمو چه اسلام قبول کرد مسلمانان شوی نو آغی دا وجوان چزد اینات او دا کمو تا اسلام نصیب نشو نو دا زیدیانو اینادیانو دی وجنا دا دیده کی ان اللذین کفرو مانا تفسیر مدارک امام نصفیره مولا کی آغوی سطر الحق بل جهود مراتنها خلق چا حق پتکڑے دیں اینده ایناده وجنه ده زده وجنه او تفسیر ابن کسی روی کفرو مانا سطر الحق یعنادن چه ده ایناده وجنه ده زده و حق پت کرده ده او دی چریم ایمان نروڑی دنیا کی دو سیزونه دی یو محبت ده دویم ایناده حسد کنابوز ده ده محبت اثر ده ځکه لا د یو بل سره پیدای شي دا غلط کارونه ورته صحیح کاری په غلطي سريغ اون هم وي داغه تاویرونه شروع کینل د ادم مطلب د پاره کوي دا تن دې مطلب د دا راکار کولو کله چې زيده ویناز او حسد کینل بغوس پیدای شي نو بیا صحیح کار چې د غلطور شروع شي یو تن به صحیح کار کوي حجسا او سر کینل بغس پیدای شي او تبیر داکاری غلط دی او پدی وجا و پدی وجا ناکی با وجی روگا سی او چوتن سا دی پیدا شوان دا غلط کارتاں بیاستی وی نو دل تم دی که اینادو نو نبی علیہ السلام صحیح بیان کولو حق بے بیانولو و لیکن دی دی نبی السلام پا خبر بے اعتراضو نا کول نو کت دی تا دیر بیان امکی نو دی تا قیدہ نور انزرتهم املم تنذرهم لا يمنون ظاهرا ده معلومي چې محض بیان سي ضرورت به پاتې نشي کدي نه جواب ده هغه دا انسان به بیان کوي انسان باندې بیان لازم دي قصوب مئني یا نه مني یو فائدې دې دا چې کوم انسان بیان کوي الله را عزت ته اجر ورکي خلک نه مني هغه ته بخل سزا ورکي و بیان که کی تقبل طرفنا الله رب رزت عجر و ثواب ورکی. دی وجن انبیاء علیه السلام حال داو چه خلقو نمان لگا. نوح علیه السلام سمر زمان لگاو. قولیقی نوح علیه السلام قم تداویم و ما اصلاکم علیه من اجر ان اجره اجر اللہ علی الله انبیاء علیه السلام دا خبر کی زمونگا عجر بدلا مزدوری پا اللہ رب رزت باندی دا. خلق ومنلو یا نه منلو والله رب ال عزت انبیاء علیہ بیان خون کی تاجر ورکی دیم بیان د تجارت ضروری خبره نه انسان ته نه معلومه آشنایی سو صحیح سوچ وین د جاره د وجه سو کافر دی انسان و بیان کی شاید څه په کینادین یا خونم نه قرآن روح خلق به اومنی تکهم دنا په وی د و جنا غلطو کارونو کې لګی دی درين کې انسان بیان اونې کې او دغه اوذر په پیش کې چار خلق مون نو سره بیانو او که خلک دې بیان نک قیامت اورز دغه په بارا کې با خلک اوذر پیش کړي لکه څنګه چې قیامت اورز باندې غفر به با وي ما جانا منبشيري ولا نذير الله رب رضى فرمی ما د انبیاء عليه السلام دغه په رول لګل ان تقولو <سؤال> ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاكم بشير ونذير اسنه قیامت پرستا دا خبرو کی تیمونکه سوق زيره راکون کی ويره راکون کی نو راغله نماتاو سوان وليگل چې قیامت پرستا سبحان الله پاتینی شي نذير پرام بيان کوي شي چې سوق بل باندې قیامت پر راځي ترازو ني کی چې الله موږ سره خبوي سړيو موږ ته بيان نو کوي اینا لیدین کفروی خین انحاغ کسان چه کافیر دی سواهن نالی هم برابر خبر دا پدی باندی اعان ذرتهم او یریت دوی لرام لم تنظرهم یعنی یریت دوی لا یومینون دی ایمان نروڑی انزار عربی که هغیر تولی کی گی چه یرون کی ده هغی پک فیده بی سوک چه یرولی شید دنیا کم یرول پدو قسمو باندی یو سړی خو از خلک یې لري دهشت کېږي یره غلان پلار باندې ګرځیدل توپک ماران ګرځیدل او دا کسم خلک ګرځیدل نو از انسان دهشت او خوف کېږي بیا سړی ویری پاره باندې خوب ندی او د وین کیسوم يرول دات وی چې هغه يرون کې پکې وی چې سو کو يرولې مون بیا سلام کې خلک یې رول نو د يرون کو فیده وا چې خلک د جهنم نه بچ اليكر اللہ رب العزت اعظم نے یorul فپدی کوں دے انساناں نو فائدہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم ولا ختم اللہ مہر والے دے اللہ تعالی علی قلوبہم پزروں ددی وعلی سمعہم پاوکوں او پس کروں ددی باندے و لهم عذاب و او دید پارا عذاب بویلوی ختم الله اروی که ختم اکثر چلی په معنی دا انتها باندر ازی پختو کم ختم چې اکثر پا معنی دا انتها رازی داکار ختم شد معنی انتها تو رسیده و سد یا ختم القرآن وی ختم القرآن دا معنی قرآن شریف ختم شد معنی انتحا تا او رسیده ته تا او رسیده ختم دنیا که اکثر چه ده او عربی ختم چه ده مور د پارم استعمالی گی مور ختم تا ختم ذکه وی عربو و عدد کله به کل خط لیکلو او خط چه آخیر ته او رسی نروس مور پاغیبان مور و علیشی استمپیو در آگه نروسو چه ده ختم سرا ده یو سیز انتحال سرا ده ها و سیز بندون لازم وی خط سوکولی کی نو بند کی قرآن شریف ختم شی تلاوت سر ختم کی بیا قرآن شریف بند کی نو هار یو سیز ختم شی نو اکثر در آگه سر لازم جده بندول وی نو دقه سی ختم القرآن لاغین روسو قرآن شریف خاتم سرو کی سوقت دفارہ بند شي بیا شروع کی اس دی ختم د ژه مہر ته ختم ول ویل کیږي کی هو جدا دا چې ختم سر لازم بندول نو الله رب العزت د زونه بند کړی دی ختم القلب الله رب العزت پر زبان مہر اوه هی ظاهرا پدې زې کی یوسو اعتراضون زین کی رازی اصول اکیم دا اغیر زکر زین کی اصول دا رازی چلتا رازی ختم الله و علا الله رب العزت دا مغر والده دی پزرون بانده نوچی که الله رب العزت مغر او والو خود انسان خوپده کسو گناه او سجرم خود انسان نیشت دی دا جواب دا ختم الله و علا قلوبهم اللہ رب رزت محر والی دی پزرونو باندی و دا محر والد الله رب رزت د انسان د عمل د وجنا که اللہ رب رزت دی پزرونو باندی محر لگول محر والی دی, دی دی دا عمل دا وجنا او قرآن شریف دی, دی اسبابیا ذکر کری چه دا عمل دا وجنا محر والی کیه کی. بل ختم القلب حدیث کرازی روایت ابن عباس رضی اللہ و تعالی نهم نبی علیہ السلام فرمیل ان العبد ازا ازنا و زمبن بندا دا عدم زوی کلچ لی گناہ کل واللہ رب العزت در پزربانی نکتا سودان یوتور تاکے اولگی کله چې انسان د غناه نه توبو نو الله رب ال عزت تور ټا کې د دې زنه لری کی د توبه نو بیا ځین تاکي موله که قبل غناو کې دریم تاکي ولګي بل غناو کې سلورون تاکي د غسل کې د ټا کې د غنا دا د پژوباندی د دې پوری چدا ټول زړه انسان تک تور شي کله چې زه ته تور شي بیا انسان پنې کې او بلدې کې تمیز نشي کولای امام قرطبي ذکر کړی دی دا ختم دي یادي هر ترور وسي انسان د الله رب ال عزت په خطاباتو باندې نه کويږي الله رب ال عزت ورته څومره خطابات څومره حکمونه کوي دې په دینه کويږي قرآني شریفه څومره حکمونه کوي دې په دینه کوي جماعت الله سو حکم کوي دویم سوچ فکر تدبر په انسان کې ختم شي غناہ کی خدای سوچن کی جدی کم ذات نافرمانی کوم نور کیس ما کیسم غلط کارونه کی خله گنده پک سوچن کی تدبر د انسان ختم شي در دی چې دی غلط کار کی خپل غلط کار چې دی د انسان ته کاری کار شي او تفسیر قاسمی ذکر کړی ختم دی حال تر سیدلو طویل کیږي چه انسان پزر بانده انذار یرول سه اثر نکی در تا دمره دا قرآن شریف یا د دا جهنم د تونا دا قبر اذاب هر سو چه ورده ذکر که ده انسان پزر بانده اثر نکی دویم حک خبره چه ده زرطه داخل دل دا بند شی باطل خبر نوزی باطل خبر خبر یادیگی و حک خبره د انسان پزر که ندنه نکیگی دا خبره ده پار زی ورس درنه بید دیت ویلیشی که ختم دا سی حال علی رضی اللہ تعالی نم فرمی کلی جنسان نیکی که نو دا نیکیم دا حال دی پذربان دیو تاکی یو داغو لگی که گناه نوی کلی دا تاکی باکی وی که گناه که داروان شی دویم نیکیو که پذربان دویم داغو لگی دویم تاکیو لگی دریم نیکی که دریم سلورم نیکی که سلورم داغو تردی پوری دی انسان دا طول زرچ ریت ت ګلې چې ټول ځتیق سپینشې نو د انسان عادت د نه کو سره جوړ شي انسان اراده و نوي عادتونه د نیکی کارونه د د لاس په خلیداري او زینه د نیکی کارونه صادرېدل به شروع شي دا فایده د نیکی د ثواب کار کول او د ګناه کار قبول د دې وجینا پزربان دا, دا, دا غولېږي ختم الله علی قلوبهم الله رب العزت مهر والدید د دې پزنو باندې قمانه د سبب اعمالهم شیخ القرآن او ملا پرمل مهر وال الله علا قلوبهم فزنو دی په سبب د عمل دی باندی د عمل د وزن الله رب العزت د دې پزنو باندې والو او د انسان د عمل د وزن دا موږ ور وهلی کیږي امر اصولو کې د دې تفصیل شوی د ختم قلبه قرآنی شریف دایو ازان نموزو ذکر کردی دا دزرون و حالات احوال و قلوب الانسان في زوح القرآن علماء و بدیبان دیر محنت کردی چه قرآن شریف کی ده انسانانو دزرون و سمر حالات ذکر دی قرآن شریف کی ده شر و حالات ده انسانانو دزرون و ذکر دی یو ذریتی بین قرآن شریف داغی ذکر کرده ختم الله ولا قلوبه این پا کې کی پا ذریبان مغر لگی ده دا انسان دامان لوجنا دا دویم مرض القلب دزری بیماری ذریبان دی بیماریاں نرازی نو دویم ذری داسی پای پاکی بیماریاں نزیتی دی د دی ذکر یاد نمبر دست که کی, کی. فی قلوبه این مرضون دې دې په کې مرض دی او مرض راځي منافقت یا د شک درې قسم مزرولې قرآني شری دی داغي ذکر کړي قلوبهم منکرتون انکار کوي ان کې ژوندۍ سورنال بایث نمبریا کی داغي ذکر کیږي دا دې زړوي هغه خبره ورته کې او حقیقت انکار کوي دې خبره نه او دا دې قسم خلک دنیا کې موجود وي داغي زړی په جاسې خبره نه ورکوږي قلوبهم منکرتون صحیح خبرینا حاقی انکار کی صورت نحل آیات نمبر بیس دو آیات سور رسم نسی پارا در این حمیت الجاہلیت دازی ضروری جہالت غیرت زیادت گی فغلط خبر آبا نتنگ شی او دازی خبری کی چې د رسول مراه له راوري نیمه منو او نه خدای منو نه قران و نه پیغمبر منم. داس غبره د جاهل غیرت بذکری وکیت شي دا قسم خلکوم داس زونو والا خلکوم دنیا کېشته بيږي کې سورته فتحا شپږشته مو سفارات چې 20 نمبرات کېږي حمی فی قلوبی همو الحمیته حمیته الجاهلیت دا ته جاهل خلکو فیصله کېدله سوله حدیبیې نبی علیہ الصلات والسلام دے طرف علی رضی اللہ تعالی عنہ لکل کل راغ داوری کول چراسو لہدا ب میز د قریشو او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په میز کې دسه بدبختان د جهالت غیرت داغی پسونه کې پروت او دین شو برداشت کولای چې نبی علیہ السلام نوم سید رسول اللہ لکل شي مو ان رسول اللہ به روانې وي کدا په کې مونږ سره خلاف مو رسول نوم سره محمد لکه حدیثه جہالت تغیرت انسان سی خبره منول ته تیار نہیں. بل انصراف القلب الله رب الیذ ذو خلقو زونه ته حق ني اڑولې دي داغي اثر دا وې صړې شریف ته ني شي بل سی خبر ته ني شي کې نسته د دې ذکر سورۃ توبه 127 نمبر آیات کې ولسمو سی پارا الله رب رضت فرمی قران شریف باندې چې کم خلک اعتراضونه کوي صرف الله هم دلیل ازونه الله رب رضت حق نه اړولې دي داغه سر دای دی دیوم دا دقه دا دا خبرې کوي ځکه ازرید حق نه ورې او اړولې دي سوره توبه کې سور ستاي ځای یاد کړی کوم ځریږي ذکر کیږي بل کوم ځای دې قسوه القلب صقواله پرځري کې پیدای شي دې دې کې روستو م سوريه بقره 47 ايتي کې قصد قلوبكم من بعد ذلك قصوت القلب ځکه سقواله دا پیدا شي انسان ظلم زېدي کوي پچيزه نو سودی رحمي په چانه راځي دارن لكد کانی نو مسخي کانی سق دا چې پکاري باندې هم سن اس اس الله دې ريږي دې سر د الله رب العزت نه ني ريږي وقصره القلب د جس اخواله پیدا شي بي تبع الله رب ول عزت په دې زونو باندې او خاص کسو مهر په وي تبع الله ولا قلوبين سوريه منافقون دري ميات کي رازي حق خبره کې دې دې زونو تبينه ورنه وزي زی. بي الله رب ول عزت د باز خلکو کوزونو کې پیدا کي کوګواله کې پیدا دا غي وجهي ده خلاف کی او باطل خبري ملګرټیا شروع کی او غلط خبروانی ټینګیدل شروع شي د دې ذکر امران آل عمران درېمتي پارا얏 نمبر 7 اوم نمبر ایت کی کی ولذین فی قلوبهم زیغ فنفیتبون مات شابا مینو تیغال فتنه دی او په تیغہ او کوګواله کوځی کې پیدا شي بل سوری توبہ اتم نمبر ایاد کی وطاوا قلوبهم انکار پزرکی پیدای شید. دسی خبریں انکار کل سی زنون داسی وی سی خبر ورطا دیرون بیانی لیکن دسی خبر انکار دا غیر عادت وی لسم کی ارتیاب شک پزرکی پیدای شید. سوری توبہ پیزی سلوی نمبر ایاد کی اون ډیرې بیمې تر دې دونه هغه شک پیدا شي او بیا چې خبرم کین نو د شی کونه کې یره ریتن ته کې څه مطلب دی سورې توبایت نمبر 45 پېنه سلو ختمه یاد دی بل اکینا پر دی الله رب العزت د باز خلکو په ځینو مانګراویلی سورې کهف پیندلسمه سپارا 57 نمبر ایت کې ذکر کی وکالو قلوبنا فی اکینت مم ما تدونه و او فی ازان وقت ان و بینک اجافا عاملن نامیلون سورہ ام سیدہ کې او سورہ کاف 57 نمبر ایت او 56 نمبر ایت فردی پرایشی جته د حق بیان دی ویځه پارس باندې پویګما کله وستا په خبره باندې نه پویګم ته ځان لا کار کو زم ما ځان کار دی اقینتن پردی باز خلکو پدینو الله رحمن و رحیم بل حالت انسان په ځواباندی روح برازی روح بیر انسان په ځکه پیدای شي او داغه اثر د بدن به یریږي د ذکر عذاب چې به سمره یاد کیشي وي په قلوبهم بل حالت پذر باندې انسان پذر باندې الله و راځ غفلت غفلت دی انسان پځي کې پیدای شي لکه وا دې ځکه سره بیا درې نمبر رات کیږي بل حالت کې دین انسان پذر شدت راځي سخواله او دې ځکه سره دیونو اټی سی نمبر آیات کې مصالح اسلام چې کله خيري کې فرعون ته وسوره یونس 38 آیات کې وایي وجدوا العلا قلوبهم الا الذي يظن ما استخواله راولي زونه ولا صخ کی بل حالت انسان په ژباندی هیڅ میزاد راځي هیڅ میزاد شروع شي خبری ورد تکی گی لپینزه منتا دی قرآن شریف بیانی شعوری دی غلطی خبری بد خبری شرکی خبری اختیسی او دا خبری دی تا په پا گنٹو گنٹو موری پاغیز تردیکی گینا اشم ازاز زباز و خلق و پزنو که اللہ رب برزد پیدا کی ها که خبری تا تنگی دل او دا دیزی که رسولت زمور پینتاری سنبایات کشو اشم عزد قلوب اللہ دینا تی توحید بیانی گی زنو تنگ بل حالت پر ځرباندی انا راضي ووندواله راځي ووندوالی حق یې نیو نی دي ذکر صورتي هک یې سيادت کیږي فینا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب اللطيف الصدور د انسان دا غزرست څرګیچ دی وړاندې شي سوره حیات نمبر 43 پک سره وي ختم نمبر 8 چیزر اونشی انسان بی حق نیشی لیدلی، او دا زیر اونوالی، حاغد زایری سر بود اونوال نڈیر سخت دی، بل نفاق القلب، پزرک منافقت پیدا کیگی، منافقت دان دا زرک کار دی، دا زکی رسول توبایات نمبر ستتر، او ویعیم نمبر آیت کی, کی ایات نمبر ستتا رسول توبا یو لصم و سی پاران بل پزنو بانی ریم رازی زنگ رازی زنگ رازی لیزی که رسول متوفیفین چودنمبر آیت کی کی گئی کلا بل رانا علا قلوب این ماکانو یک سی بون سور متوفیفین آیات نمبر چودن سور لصم آیات درشم حدیث که رازی نبی علیہ السلام فرمیلیو إن هذه القلوب تصدق كما يصدق الحديد إذا أصابه الماء لذنون تا داس زنگ رسي سنگة جو اسبن دو پر دوبو پرسيدل سر زنگ رسي صحابة بوسكي وما جلاؤها دلالب غمبر دا دزر زنگ لرشي سنگة نبی علیه السلام ورطا دوسي زن خودل يو يو كثرة ذكر الموت بهم و تلاوت القرآن مرق دير زياد يادول او د قران شریف ډیر زیات تلاوت کول. په داسې ځونه دي د انسان په وجه چې زنګ راشي په داسې سر سره لري کې مرګ ولو سره او د قران شریف په ل술و تلاوت کولو سره بل حالت چې د زوی زویق څنګه دان په وجه کې پیدا شي کله چې حضرت څنګه نو او مجلس کې مناسب او دې څنګه گیګي یاره زمي نشته غره له خلوې کور یو دې په کې تنګوي نزيق تنګواله په زبان ګرازي د ذکر سورته انام 125 نمبر اچي کیږي تنګواله ځان په زو کې پیدا کیږي او ميريد اييا يل صدر زيقن حرجن کنه ميسعد في السماء الى السماء ده جازو چه اللہ را بلیزد تن کی مداحق خبر قبلوز ده تا داسی شی لکه آسمان تا خطر بل تشتید مختلفوار اعدام پر پیدا کیه گی انسان ملگرو سر ناسوی دیزان یو گنی خزرچ دیده نور نم مختلفوی دیزگی رسولتی حشر چودنم برایات می کی کیه گی منافقانو پا بارک اللہ فرمائی تہ زو ہم جمیاں و قلوبم شتہ قلوب شتا مختلف زونا جو جماعت و یڈل زان گنی چرمن دی یڈری خرقو زمون قراض عمل یو دے حضور د حق جداوی نور نری ہر سی جداوی بلچ دے غمرا دا پزکی حالت پیدا کی مستی دیزکل سوریمومی 370 نمبرات کی بل قلوبهم من غمرة هذا ناخبر کیا غمرة سورہ مومنون آیت نمبر 36 درې شپې ته آیت بل پځر کې غلاف القلب غلاف پردا د پځر باندې راځي سورہ نساء 152 105 په آیت کې ذکر شوې قلوبهم غلفه دارم کاغر قلوبنا غلفو زموږ زرونه غلف په پردو کې دي موږ زه په خبره نه کوی بل حالت اقصال tali په زبانه لګي tali کې پزرولېږي مې انسان ضد سي خبره نه ورکوږي د دې ذکر سور محمد 22 نمبر آیات کېږي شپږم او سي پارا کې فلا يتدبرون القرآن املا قلوبنا قفالها اقفان پر زبان تعالو لگی وسنګ چې اوسست تعالو گی هغه ته سنیش ورن نوته سراوته دالته چې پر زبان تعالو لگی بیا د انسان حضرت سې خبره نه ورزي د قرآن شریف د انسانان د زړونو حالت ذکر کول یو حالت دی چې بل حالت دی نو دا مطابق هر انسان بیالا جایوی. بلدیزه ای کې د قلب ذکری کڑی اطول نمخ که او دا نور ذکری روستو کڑی دی. د قلب ذکر دا دیواج نشوی اطل د انسان په بدن کې طول نقیمتی حصد دی حغزر دی. حدیث که راضی نبی آره صلاة و سلام فرمیلو علائن فی الجسدی اذا صلحت صلح الجسدو کلوهو و اذا فصدت فصد الجسدو کلو علا فل جسدی لمزغا خبر دارد انسان په بدن کی اوداسی دغوخی تکڑا اذا صلحت صلحت صلح الجسدو کلوهو کل اج دغوخی ها تکڑ سهیشی و انسان ټول بدن پا ها غی سر سهیشی وَيذا فَسَدَتْ فَسَدَتْ فصد وَغَلَجَتْ ذَكُلُّا کلاجرغه خوخه ټوکر خراب شي ټول انسان پاږې سره خراب شي ټول بدن پاږې سره خراب شي نبي عليه السلام داو فرمایل الله هی القلب خبردار د زړه کلاجر انسان درته وي ټول انسان پاږې باندې صحیح وي کلاجر انسان زړه خراب شي ټول انسان خرابې دل شروع شي و ختم الله على مور موروالد الله تعالی على قلوبهم فجنود دی, دی باندې قران شریف یو صدر ذکر کړی سینه دیم قلب او دیم فؤاد ذکر کړی دی صدر اصل سینې ته ویل کی صدر کې دنه نه په دې سینې کې چې دی کے قلب دی او قلب کې بیا دنه نه فؤاد پروت دی دا درې نمونه قران شریف ذکر کړی دی بعض لماوی صدر سینا او فعاد او قلب دازر دو دا بلکی، موکیکین و صدر سینا سینا سن که دنینا قلب روتی، او قلب که دنینا بیازو که دنینا فعادی بل بالحالتی او بلسید دی، حقیت دو بلکی. نمور والد الله تعالی علی قلوبهم پزنون دادی باندی، و علی عصمهم و پغوگونو دادی، و علی عباسوارهم پزنرگو دادی باندی غشاوتون پردیدی، دلته قلوب مخې ذکر شي وي دیم ورپسې سما وګونو ذکر شي وي دریم ورپسې بیا دستر وګی ذکر شي وي اصل وجدان چې اکثر خلک الله رب الوجد چې کول د انسان زړه خراب کی ورپسې قیمتي څه شوي اکثر انسانان وګونو ګنی او دریم ورپسې قیمتي څه ستر ګڼل کېږي بعض نماوینا اصل ستلګي خو عام خلک د غوګونه افضل غني ځکه کوم وا ګونوالی سړی دومره نه خفکی سمره چې سترګو په خرابیدو انسان خفکی خذلتا ختم الله وعلى قلوبهم الله رب عزت مور والدې پزنو د دې باندې نو اصل کله چې ذکر فریق دی نو بیا انسان هیڅ خبر او رضلو ته تیار نه وي چې ځې خبرې نووري دریم اور پس اسی لیے دل و طبیعت تیار نہیں ہوئی حق نہیں ہوئی نی. قران شریف تلاوت نہ کی بل سن کی دیو اجنا ترتیب سے لیے ذکر ہو وہ لهم, لهم دو دو عذاب الیم ودفر ولہم دفر دی عذاب نا عظیم عذاب وی لوے ولہم عذاب دی دفر عذاب وی لوے قران شریف عذاب مختلف قسموں نے ذکر کیڑی یو قران شریف عذاب یا زین ذکر کړی دی لوی عذاب په دې ذکر دی ذکر دی ورپسې دوي م عذاب دی عذاب الیم درنا کذاب لسوم نمبرات کې هغه ذکر دی عذاب الیم ها غذاب ته ویلې کیږي چې انسان بدن دننه نخوګي او دا عذاب د منافقانو د پاره وی عذاب سوء العذاب قرآن شریف ذکر کرده ورپسی امدی صورت سوری بقرآن انچاس نمبر آیات کی بدعذاب سلورم قرآن شریف اشد در عذاب ذکرده سخ عذاب سوری بقرآن پچیس نمبر آیات کی درده ذکر بوشی بلده عذاب محین رسواکوون که شرمون که عذاب عذاب محین ذکر سر بقرانب بی نمبر آیات کی بوشی ولم عذاب محین رسواتون کے شرمون کے عذاب بل عذاب الحریق سو کے عذاب او دادی ذکر سر دیال امران آیات نمبر ایک سو اکلسی یو سلیوہ نمبر آیات کی بلد عذاب مقیم ہمیشہ عذاب عذابی مقیم ذکر سوری مایده سین کسیم کسیم برایات کی کئی گی وو دیر شمایات سوری مایده بلدی عذابی بئیس بدعذاب سخ عذاب ده زکر سوری عراب آیات کی کئی گی عذاب الخلد ده همشگری عذاب عذاب الخل ذكر سوره یونس با وننبر ایت کی کی عذاب الخزی در اسوی و علی شریف راوات نکنی سنم زدق سمحس عذاب الخزی در اسوی و علی عذاب سوره یونس اتان وننبر ایت کی کی عذاب غلیظه عذاب غلی ذکر سوری حود اٹا ون نمبر آیات حتی پندر سمایات کی, کی بل قرآن شریف عذاب قریب ذکر کری نیز دی عذاب سوری حود چونسٹ نمبر آیات کی بل عذاب غیر مردود دیس عذاب جلاغی بیا واپس کی دل نوی دی زکرم سوری آیات نمبر چیتر شپگا ویعیم نمبر آیات کی, کی سوری حود عیات نمبر چیتر. عذاب غیر مردود. عذاب جلاغی واپس که دلنی بھی. بلده عذاب سعیر. گرم ار والا عذاب درمبو والا عذاب. دی ذکر سوری حج عیات نمبر چار کیکی سر لورم عیات کی عذاب سعیر. بلده عذاب ادنا. عذاب ادنا عذاب قبر تویل کی سورہ الف لامین سجدا آیات مبارکہ 38 نمبر آیات کی ورنذیقن من العذاب دون العذاب الاکبری سورہ الف لامین سجدا آیات نمبر 21 بلذ عذاب اکبر لوی عذاب ہغم پر آیات کی ذکر کی گئی ورنذیقن من العذاب الادنا دون العذاب الاکبری بلذ عذاب واصف بیان سوره صافات ایت نمبر 9 د رښتمو سپاره نه هم نن بیا سوره صافات کې کېږي بلې عذابی جهنم د جهنم عذاب عذاب جهنم ذکر سوره مؤمن آیات نمبر 7 توو مایا چې رښتمو سپاره کېږي بلد عذاب جهنم عذاب جانم ذکر سوره زخرف آیات نمبر 74 کیږي سلورم اصلور او یای میات سوره زخرف په دېشته مونږ سیफारان عذاب حمیم د گرم او عذاب غیر مو بو عذاب دا چې سکره کې دل د گرم, اوبو پا گرم اوبو کی گرزول. او بو گرم او بو کې او د سر د پازو ولا ګرمي بو تېولې عذاب الحمیم سوره دخان آیات نمبر 83 اتہ دیرشم نمبر 4 عذاب الحمیم ذکر شوی بل دې عذاب السموم د ګرم پور ولع عذاب. عذاب السموم ذکر شوی توه آیات نمبر 27 وښته آیات کې شومې دي بل دې عذاب مستقر قراری ولع عذابه. چلی رکی گی بنا سوری قمر آیات نمبر اتیس اتی درشم نمبر آیات داغی ذکر شوی بلده عذاب واقعا. واقع کی دون کی عذاب داغذاب واقع ذکر سوری معارک اول نمبر آیات کی شوی دی سارس آئلون بی عذابی واقعا لیلکات درین اللہ لی سلودہ پی عذاب اوضاو من لا رب لذت ناشنا عذابو نوارفی سوری کاف ستسی نمبریات کی بابی ذکر شوی عذاب نکور ناشنا عذاب بلدی عذاب سعید سعدا عذاب سعدا سوری جن ستن نمبریات کی بابی عذابی ذکر شوی دی عذاب, عذاب شدید عذاب شریف ذکر سورہ عمران 4 نمبر یاد کی شو وین تقریبا قرانی شریف اشبک اس کے اشبک اشوبیش کس معذبن دی ذکر کرو مختلف مختلف خلق لبی چاله بوی عذاب موہین رسواکون کے شرموں کے عذاب چاله بوی سخ عذاب چاله پارہ عذاب قبر زیات وین چاله پار نور نور عذاب ناشنا عذابون وی ورلا ذلک کافر دا فر لئ عذاب ځکه چې ورشي او منافقان د فر عذاب علم ذکر شو در نه کاذاب اصل وجه دا دا کافر کیږي دا د پار لئ عذابونه بوي او منافق پټو الیم غذاب عذاب ته ویل کیږي چې انسان درې نه اډو درد ور کوي د انسان خوږي او کله دا تکلیف انسان کي بهر کې ته بیمار نه معلومږي او د نن د درد دي منافقان او دې وو چې ندی لپاره وځي عذاب وی چې دا بدن به درنه دردېږي ولهم عذابن علی عظمه د فرض عذاب ویلوې و من الناس مې یقولو آمنا بالله دې دې اوس بیان دا منافقانو د کافرو بیان په دوه آیاتونو کې او د منافقانو بیان په لږه دوه آیاتونو کې وو دا وځي دا له منافقانو بیان زکه پزيات ویاتون کې کوي چې پښتانه وي منافق دا له لستونې پټ مار دی او منافق چې هغه پټ و انسان ته زیات ضرر او نقصان کوي کافر غوغاره دښمنو هر کاته معلومو دا هغه نقصان کړي دمرانو په منافق هغه وتا سره مجلس کې میوزیک کوي موسیکم در سره چکرلم چکلهم در سره روزي خوراک هم در سره روزي کوي سره مخې کې و لیکن داغ و منافقات پڑت هر وقت پڑی که جسرنگ جس بڑی تکلیف ہو رسی منافقانو نبی علیہ السلام سران مجلس کے بناستو جہاتب ورسر اطلل دار اموز کے ورسر شرکی دل و لیکن نبی علیہ السلام تا هر وقت پڑی کوشش کیو جسرنگ جس میں نبی علیہ السلام سران تکلیف ہو رسی نو دیوہ منافقانو بیان چیدے حغز جات کئی او د منافق ابتدا کله شیوه منافق چاته ویلي کې د ذکر په اصول کې شیوه اته تاریخیم کې ډیر کله منافق اظهار الخير او اصرار او شر شیر پټي خیر ښکار کوي یو کار دوی دني کوي چې دا به خلکو طبيعي ښکار کوي یا کاری وکړي او کوم د شر دی تکلیف دی ها کوم بری ارادي دی داغه پټواله بکی داغه اظهار باندې کوي او د دې ابتدا د اپ مدینه کې شیوه نديتون لمشرك زي ها عبد الله بن ابي بن سلول والمنافقان والمشرك ومن الناس من يقول آمنا بالله ومن الناس او بعض دخل قلنا قران شريف من ناخلي قران شريف کي دي قباهتون او صفات ذكر کي كم صفات يا كم قباهتون کي بچاي کي حاجت پخپل ومن الناس او بعض دخل قلنا مایې کولو هغه سورت چې وای اامنا بالله مون ایمان داولې په الله رب ال عزت باندې او او په ورځ اخرت باندې و ما هم بمؤمنین او حال دا لري چې ني دي مؤمنان دلته اامنا بالله او په یوم الاخرې ایمانیاتونه صرف دوه ایمانیات ایمان راوړل په ایمان راوړل حال دا چې ایمانیت په نورو ډېر ایمان راوړل په کتابو ایمان راوړل دي پیغمبر منل دی دا تول منل دی او دلتا آغا نی دی ذکر جواب دا آغا دا دی دلتا او انتحای ذکر ده ابتدا دی ایمان چدی ایمان بالله شروع کی او انتحا جدی بی یوم الاخرہ آخرت منل دی ابتدا او انتحا ذکر شلن نمیز که چې هاو سمر ایمانیتو هاو طول پا کراغ بل دویم زین که سوال رازی چدیوی لنو ایمان را وڑی پا اللہ او پر از آخرت او قران وی و ما هم می مومنین دی مومنان ندی دوی چې کلي ایمان په الله او په پیغمبر په قیامت یې وروړه خداغه مومنان دی او دلته وی چې و ما هم می مومنین دی مومنان ندی جواب د دې دا دی چې دی مومنان زکه ندی ایمان چې دی اقرار بالملسانی وتصدیق بالقلب د جې وی اقرار او د تصدیق د دواړو مجموعې دی ایمان ملي کې صرف د حضرت تصدیق د دې ایمان نوی لیکي ورنا ابو لهبه ابو تارم ابو جیر د خلکو خمانل چې نبی رسول اسلام واقع د الله پیغمبر دې زره منل او په جيبه د اقرار نه کولو دوی هم کله اقرار وی د حضرت تصدیق نوی بیا بی ایمان نوی لکه منافقانو څنګه په جيبه اقرار کولو خو حضرت عزیز کینو په دې وجرا د دې او د دې اقرار برابر نه رزق و ماهم می مومنین ذکر کو بیا ایت راز رازین چې نبی رسول الله خدا پر مې لی دی چې کل انسان ایمانیات کړی ویلا په ایمان راوړ او رسالت گواہی زماو کا مفیدا قالوا عصموا مني دماهم و اموالهم نبی علیہ السلام پر مل کېږي په خپل باندې کليمو ویلا نو مانی خپل مال او خپل نفس بشک زدي سره جنگ نشم ده چې مالا چی ده مالا پر اسمالی غنیمت نده نو نبیر اسلام قدا فرمی فیضا قالوها صرف دخلی وینا بایدیم چی ده انسان خوبچ کیگی مالا د نفس حفاظتی کېږي جواب ده ده ده یو اموری دنیوی دي او دویم اموری اخرویه دی اموری دنیویه د دنیا پا کارونو که انسان دخلی اقرارو که دنیا که ده ده موامله چی ده ها غلی مومنانو پشاندو بی. د مؤمنانو مسلمانانو قبرستان کې به خقولې شي جنازه به په دې باندې کولې شي د دنیا کارونه کې دې لندین د وساله مسلمانانو کې او دوی معاملې کې د آخرت دا د آخرت کې چې الله رب العزت به سزا بیا ورکړي ان المنافقین فی الدرک الاصفر من النار دویم و ما هم بمؤمنین بعضو نه ماوي و ما هم بمؤمنین عند الله الله په دې مؤمنان نه سعیدا تاسو پنځ ځ باندې مؤمنان دي کله کې اند الله پنځ باندې مؤمنان او انسان پنځ ځکه مؤمن دی انسان تا د انسان د ځ په تنه لګي ظاهر په ورته لګي نو فیضا قالوا اسو مؤمن دي ما او مظالم په ظاهر نبی علی السلام په قتل کې کلمه و غیره ویلا مواز غوی اخر ځل کې ودانی شکه دله اوسم یا انسان په ظاهر کلمه وای لاغه تر بجنګ نشي کېدلی خود الله رب العزت په نس دا مؤمن نه دي الله رب العزت په قیامت ورځ سزا ورکي نماهم مؤمنين او حالل چې ني دي مؤمنان ني ني تذرنا نو یو قباحه د دا منافق دادي يقولوا آمنا بالله وباليوم الاخر و خپل باندې وق خبري کوي خو ځنه دا خبره کوي كون کې ني بل يخادون الله والذين امنوا ذوي قباحه د منافق دوکا باز دي <سؤال>: يخادعون الله ذوک کید الله سره ولذین امنوا ذکر کسانو سره چې مؤمنان ایمان ورادي الله ولذین امنوا ذوک کید الله سره سره چې مؤمنان دي زین کې سوال راځي ذوکغه هغه چا تر کېږي چې څوک په سباندې نه کوي د چا د حال خبر نوي نو د الله رب العزت سره په څو څنګه دوکو کی الله رب رزق الانسان د حاله خبر دي نو څنګه به دا غ سره دوکو کی جواب دهغي یو تفسیر قرطبي ذکر کړي یو خادعون الله بظامهم دوکه کې دي د الله رب عزت را بظامهم په خپل خیال کې یو خادعون الله بظامهم د الله سره دوکه غو نشي کولې خو په خپل خیال کې دي دوکه کې او مثال درست دیم دکه دنیا که یو کس دی بیمار دیم داکتر و لراهو داکتر راگین و داکتر دی بیماریانی تفوز که دیوی ما کسی بیماری نیشت دی دی خویی چیر استنه دا و دی تا بسوک زان نیسی یا گولهی سو خوڑه شی ترخه دوی سوک خوڑه لیشی دی داکتر دو یه رز بیماری ما کسیم بیماری نیشت دیم ظاہر که و دی داوی چیما دا ځد اکرما تاسو نو نو والا د ویرا ترانکه حقیقت کې هوډاکر دوکان کې خپل ځانې دوکره یا هیه تندي د دې د پورهم راځي سبق په باندې باندې یو راز سبق لاړم موپلر دې کې وي دوی موپلر مې دوکره زه ختیرو وته ملو بل وته ما اولاد شي کرکټ خیال کې دا وي چرما موپلر مې دوکره او مورپلر کو دوکان کې خپل یوته دې راشي دلته درس کې کینی دې کاجو غیرم کلاوه کې ګلو یو شیبل شي جوړي او لیکل نه کوي دوی زو استاد مې دوکه کې دې ويږي لیکل کوي دوی زو دوکه مې کنو خپل ځاني دوکه ته ما یو ځکه درس کولو نو هغه دې اوس کا피 کې دې ستېمنه زما خیال دې وي لیکل او ځاني د څه خياره کړیږي نه دې لیکل کومه لګیا دې لګیا یو غنټه درس وشي چې درس ختم شي مله ته کاپی راوړه ګاتی نو که د صرف یو ډیره تا وکړی او باغینه بیا بیا د خپل تاول را تاول او په دې کې خرخی والی را والی منظر څه کو لیکل مې نشو کولی او خلکو ته ما خدا خدای ځان ښکارا کول غی نه زی لیکل کوم او لیکل یې نه کړ دې ما ځین کې وای چې ما استاد وکړم استاد دوکنه کې ځان دې وکړ هغه استاد په دې خبرې دي بل دې بل راشي نو دا خپل خیال انسان دا و چې ما بل وکړم حقیقت کې خدای انسان خپل ځان دې وکړ دا قصي منافقانو خپل خیال کې دي چې مونږ الله رب العزت دوکه کړو حقیقت کې خپل ځان دوکه کولو الله رب العزت یې نو دوکه کړی دین توجی یو خادعون الله دوکه کوي دي الله رب العزت سره یو رسول الله تفسیر قرطبی ا د تا توجی او تفسیر قرطبیوم کړي دا او تفسیر باندې کثیروم او امام دارک امام نصیر هم علامه دا دوکه کې د الله پیغمبر سره الله سره دوکه نشي کولې خو الله پیغمبر سره دوکه او د الله پیغمبر سره دوکه کول دا څه وی ګوې کله سره دوکه کول دي یو خدعون الله والذین امنو دوکه د الله ربو پیغمبر سره او د تفسیر مزهری تفسیر کبیر کې امام رازی مولا مزهری کې قیسن الله باندې پوتری مولا دا مان کوي یو خدعون رسول الله دوکه قیدی ده اللہ رب و لیدت پیغمبر سرام والذین آمنو هاگ کسانو سراج مومنان دی داغی سرام چرول کهون کی دی دوکه کهون کی دی ومای اغداونه اللہ انفسهم او نشیدوکه قولی دی اللہ انفسهم مگر خبلزانونا ومای شعرون او حال داری چی دی نکوی گی دی که شعر نشتی دی کیا منافق کار چی دی اغدو کی کولی دوکه دیده دی باندی شیخ القرآن رای مولا زونگ داما سا تیزو تریخه داده دا هلیسخات پا دیده باندی رد کئی چی باز دیل آقوکی هلیسخات دا آغی دا پاریو تریقه رایو سلیوی هلیسخات مرواجان چی کم پا دیل آقوکی باز دیل آقوکی تن مرشی دا آغی دا پارا یو گول دیر را, را تاوکی مولیان مولیان سه خلق پا کیکینی. و سه پیسی روڑی. او ده آغا لفظ یا شل روپه یا زر روپه وی. نو آغا سو زر روپه وی. نو آغا وی چه مونگ ده پیسی زیاده و. پیسی یو چه ده بلت ورکی. و ایما قبولی کل ما تا درکڑی دی. بلیم قبولی کل و ایما قبولی کل و ورکی هم واقلا. بلی بلت ورکی. داوی چی مونگ لس کسانیو دا زر اوپای دی نو لس کسانو کی چراتاوش دا لس زر شلی او بیادا لس کسانی پاکبلو کی تقسیم کی سلسل اوپای شی او داوی چی را دا لگی تقسیم مونگا زیادتو پا دی باندی دا دیمونی دا زمت چلی دا بخلاس شی هلیسقات مراوجان پا دی بارکی هلیسقات مراوجان چی کم دی حیلا. یو جائز حیل دا او یو ناجائز ده جائز اله عقد یو مسلمان د بسکول لپاره داغه فائدې لپاره یا جنگ کې دړي دوکو کې هلو کې د کافرو تزان دخ غاره کې اجازه واپس شوم او بل طرف نه په کافرو راتوي شي دا قسم هلال دا چل کول د کافرو سره په دې کې ثواب دي یا بری حرام کار نه چل باندې ځان ساتل ګناه نه په چل باندې ځان ساتل په دې کې جو یا در د در خلاسولو در یو هیلا یو چلو کریشی نوک داوام جایز دا. در این قسم هیلا دا چی دا چه آغا نا جایز دا چه سنگا عام او داوی چی دا لگی پیسی مونگا زیادتو تی. او زن در پارا سا دلائل ہوئیه. دلیل زن ده دا پار داوی یوسف و ری یوسف کو ایرازی کذاری که کدنا لی یوسفا ویو گرمون موسیلی یوسف علیہ السلام تا چل خوده لیو یوسف علیہ السلام وی حیلت کری دا درور ده دا ایسارو ده پارا یوسف علیہ السلام درور ها غکم بار چو پاگی کی کی خلو او دغلا دا داویب لوکا آخری دا چرو ریزان سی ریسار کر نو گره حیلت چل خود جایزی کن یوسف علیہ السلام کری دی او قرآن شریف ہوئی کدنا لی یوسفا مونگی یوسف علیہ السلام تا چل خودلیو انو چل و جائز دے جواب دا آغی دا دیں کدنا لی یوسفا کدنا فائل چدے حاغ اللہ رب العزت دے چل الله رب العزت ور تا دا چل چدے داخل کو ازان نا رایست دے حاغ ور تا رب العزت تیو طریقہ ہو خودلی یوسف السلام تا او بل حاغ سی طریقہ پدی شریعت پوز جائز نه ده آغا این شریعت کی او برد اپلا خفا پل راغلی دی او په شریعت کی از دانی شکولی آغی نے یہ مسئل را ویستل دانی دا سین بل دا طریقہ چی دی دی دی یوسف علیہ السلام دی پار اللہ رب رضا سر پرت قودلی وا آغی و قانون او زابطن دا جد آغی نے اس راڑی قانون رو باسی و کدن علی یوسف آن پا آغی کی یوسف علیہ السلام طریقہ واللہ قودلی وا فائل پا آغی رب رضا دی بل اغین دلیل نیمونه بلکه نی نی نی دلی. بل خرخه کول راغری دي ما هغه چې بل خرخه په کور کوسي ني دي ني دي جايز ودي وجنام ته دي نشي بل هغه ایثارو چې دي صرف د بل ملک دي هغه قانون استعمال کړو ودي وجنه چې ډېرور ایثار کړ دا خو دی یومل قانون او نه راکم طریقې چې خلق راويست دي بل کوم ده خبر پسی چې زیاتېږي نشه سه وایو یم د قمولاندی یو زر روپۍ ته قرض واخلم او بیا یو لږ یو لږ ملګري ځان سره بوزم او دا یو ته ورکه چاوی ما قبول کړی او ما تا در بخيلي بلواخره جمع ما قبول کړی ما در بخيلي یو لږ کسانو کې داغه چرته آتاو کې ناغې نه بلځه زر روپۍ جوړې شي موي ته په زر روپۍ ورته دا لږ زر روپۍ دې په دا لږ دیگو نمانی که بل دا پار داغسی هیلی بانی کهی دیده اللہ دردو کهی کوي پاک پل زان ندو که کهی چل زر روپو دا زینج دل زر روپو زینج, زر, روپو زینج زر روپی دای واخنی بل پا کتنا لی یوسفا روس و پسیل لی یوسفا ذکر دی نولام آتا پار دا تخصیص دی دا طریقہ خاص دی یوسف علیہ السلام دا پار وقت دانه چنورو دا پار وقت بل دلیل زان دا زان دا پار سوره اسواد کراوی بیرشته مو سی پارا سلو سروي ختم آیات کې الله ربو عزت ايوب عليه السلام ته به ولا تحنت ايوب عليه السلام قسم کړو چذبا هزار سل کوړي واما سوره اسواد نمبر 44 سلو سروي ختم آیاته ايوب عليه السلام وسوجي الله ربو عزت ورته فرمایي الفذر به ولا تحنت الله ربو عزت مرته وي د څلډی راواخل او پریوان خذوا قسم دې پوره شي وايوبه ادلتا ایوب علیه السلام هیله کړی دا کنه چې څل سر کوړو د زینا څل روند د زینا څل ډیک راوځي د واغې وغلې دا او قسمې پوره شې دا غي جواب دا دی چې او خدا د حق ځاین مفسرینو ذکر کړی دي دا هم خاص ایوب علیه السلام ته حکم وو عام خلکو لپاره نه وو بل هغه الله رب لذت حکم کړیو دا الله رب لذت حکم مله اړتیا ضروري دي و دې له باندې چا حکم کړی ده دا طریقه ځان نراويستل دا خپل کو ځان نراويستل طریقه ده هلي دا طریقو خونه ده مقصود داغه بیان شوی چې دا پوره فيديو ورکا خدای طریقه چې کوم ولا خلق راويستل دا طریقه بالکل بلا دی بل فجر به ولا سحنس مفسرین ذکر ک په هغه قسم کفاره د قسم کفار اشتی دی او اس کو دا قسم کفار او ایوب الاسلام با دا اغیی کفار او بیابر کردی قسم کفار او دیو جن اللہ رب وضلت و وردت و فرمیعا وَلَا تَحْنِسَ قَصَم مَا تَوَا او کاغ دا نکولنو دا قسم مات دلو و دا قسم عطول نرازی او سنگ دا حل جایس کی دلشی برد دی ارد چ دی علماء که یو یخالیون الله والذین آمونو دا د او <سؤال> اغاثه اللوفان کی علامه ابن قیم رحم الله نورو د روایت دغه صحابه کرام رضی الله تعالى تم نقل کړي دي چې معمولی دهلیز چل براغلی صحابه کرام رضی الله تعالى تم داغمنه به کوله درن قرآنی شری ذکر کړي دي واقع ته صحابه کا پوچاغي اله کوله چلی کولو چلی داپورو چیرمب دا غریبان دا په ټوزو راوی ومونږ وینینی سار وخت ومونږ با مو شکو او سو برانشي مون د خیرات زکات ورنه نو قرآن شریف ده آغی صور قلم کی چواغی ذکر کروئی نو قرآن شریف ذکر کروئی فاعتو الاحاد ان قادرین کل چراغلل نو اللہ رب رزتها غباغو واللہ سوزولیو نو هیلگر وکا اللہ رب رزت انجام سکر کروئی دی چه باغو واللہ سوزولیو دارن هیلگر اصحابی ثبت چه ده هفتی پا ورزب آغی اخکار کولو چه اللہ رب رزت پی منک نزیلی ورلی شروع کی وچی هلی دا <سؤال> غي انجام سه ش الله را پرځي تی بي زوغانډو چل چلوي دا لاپوګم کي کولو چې کبان دا غي د پاره دیخوا خو ځي به ولې جداته او په دې کې ویني ول پختانوسم وي دی مولاجري خپي ور روبوت کي دا غي مطلب دا بنيځي نه دا مطلب را روان دي کبان بینیول نيول خپل پرځ به الله کار منه کړو دی خو جدا ځي به ولوني جوړک د خپل پرځ هاړ اکند ته برابرستل کبان او په سبابیل نه دا خو بو کې همي باندې را لا متلا ذات الله غنیمه کروشه بیتې ماریم چې هیله کوله الله ربو عزت انجام سوش الله رب عزت نبی زوغان جوړت حدیث کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلو اي خلکو لا تر ته کې وو مرتکب اتل يهود اي خلکو تا يهود پرنګو کار مرتکب ما جوړيږي دس د حل محارم الله باذن اله جل دا چې تازه الله حرام کړی سوجنا په معمولي معمولي هیلو ځان نفر جهېسکي هلی چلول کول ځن پر هلی جوړول نبی اکرم سلام پرمایل اې زموه امت تاسو د يهودو پرنګی دا کار شروع نه کړي ځان لپاره پکې هلی روباسي اكنه سبا چې څنګه یو غلط کار کړي دا غل لپاره هلی چل چوت ریشو د اخلي نو ریشو د پاره نوم بدل کړي پولیسو علي ریشو د اخلي چې سو کوه نو روجه کې جو دا ستارو جماعت دې دې یو یره ماته خو روجه ماته راکړي ریشو دارن که اختر کې ورکین راویستا اختر شې ده یعنې کې ورکی وېداستا چې چي شې لري که ګرمي کې ورکی وېداستا نو او شربت شرबत شې نه ننوم لا بدل کوینځو خو چین او به شرबत او راز زینو خلک نه خپلم او د هچانه بیا لري شوت نه خلنه ده دارن سود خيري هم مشرکي سود هغه استمالي او مناکنه ميورته خلې دي دا وي ګټه ده منافع ده همدغه خبره کومک خلکو کوی د نن په بدلولو باندې چې دی د یو سړی حقیقت نه ورلي شي شیخ القران رحمه الله فرمایي که څوک غټو می تیزو غلطو که څوک کلواوي په دې باندې حلوا د قضیه غلط کړه ته نن ته بدل کی خن مردکې په دې باندې نه کیدلی نه شي دا حدیث کړه نبی علی اسلام فرمایلو قاتل الله اليهود يهود الله رب رض يهود هلاکو تبا کی حرمت علی مشقوم الله رب رض حرامه کړی جواز جوازکا پی اللہ رب رضیت حرامت سلنام کی ذکر دی و علی حرمنا کل لذی زفر و من البقر والغنمی حرمنا علیهم شحومهما الا ما حملت زهور و ما بالحوایع و مختلت بیعوزنا و اللہ رب رضیت چی پیدا حرامت فجملوها فباؤوها حدیث کرازی یہود و بلا چربی دعوازکا دعوازکا دعویلی کا فباؤوها بیا بی خرسولا و دعوی المر الله رب رضیت حرامت که استمال پرون حرام کرد دا کومه ویلیکو به خرڅو په کومه لوهفه باو دا يهوودو چې دی هيله پکې روځه چلولې روځه نو هيله په چلوال باندې چې دی حلال چیز زند لپاره حرامول یا حرام چیز حلالول یا هيله قاتلا کوم څنګه خلکو چلول او خلکو راويته په دې باندې خلکو مالونه کړی دا بالکل غلطه طریقه ده دا خپل ځانوم دوکې په خپل خیال کې دي خو لګایي مخالګ دوکې خلکو نه په دې طریقه ولكن حقیقت کے خپل جانب وکي جانب پار اخریت خراب ہوگی الله والذین آمنو دوکھ الله اللہ رب العزت سرا او ہا کہ جانو سرا کہ مومنان دی و ما یقادون الا عنق صوم او ندو کہ نش دو کہ کھلی دی الا عنفسهم مگر خپل جاننا عربی مثل دی مقبولہ وہ من حفرا بئر لاخيه وقع فيه من حفر بئر اليقيس وكرو له فقط فقد وقع فيه دا انسان ته بقفله ورئيسي میچبل له الكويتني بقفله وسان په الهارش الرحمن ما واج سنگه ويه بقفله ته په هغه کې ورپریز بیا نو دی خو بل څه وکي حقیقت کې خپل ناند وکي وم عاي شورون دین دی کویږي دی دی کې شور نشته په قلوبهم مرضان فزادهم الله مرضا دبل قباحت في قلوب وما يشورون دا درم طباحاتو دی کې شعور نشته ولما یو څه یو شعور دی دویم اقل دی درې مترال دی اقل د اقل فائده دا ده انسان لمغې ورسلو هر پیم دफारه سوچ کولې شي اقل دا په انسانو کې وی دویم شعور دی شعور صرف چې دې سړې معمولی ټیم دफारه سوچ کولې شي معمولی فائدې چې هغه پلټي شعور دا په زناورو کې وی زناورم کې په اور باندې کا په اور یا یو کنده دان په کنده باندې باندې ورسي دا له شوو د وجنا معمولي لغوند چې ورزان د مخه ګټه لټول <سؤال> شي او له نقصان 피زان ورسول شي او عقل باندې ډیر سړی چ دي ډیر وخت د پاره फायदा او نقصان انسان په دې باندې ځان پهولې شي درې د ادراک ادراک سړی چ دي فائدہ دا فینش کولې او صرف محسوسوار انسان په کورې شي عقل په انسانانو کې مخې رس هر ټیم د شي شور په زناورو کې د معمولي ستند لپاره ګټه او نقصان هغه په معلوماتي ادراک د پرې بيجان سيزونو کانو او په دي سيزونو کې دي چې هغه محسوسوار ګول شي دغېږي کې روس ان شاء الله هر څو مقصود قلوب کوم من بعد ذلک فیکل حجارتي هغه کې بلدي ذکر راشي ادراک ماده د پرې بيجان سيزونو کانو او په دي سيزونو کې هم مشتدي نو ما فی قلوبہم مرضن فجنون دی دی کہ مرض دی فزادہم اللہ مرضن فزادہ کہ اللہ رب العزت دی دا مرض فی قلوبہم مرضن دی دی بجنون کہ مرض دی مرض معنی طاووس رحمہ اللہ کی رضا بجنون دی دی کی ریاکاری دی منافق پر دی کی هر کی ریاکاری پرتی وی دی جک عمر اونکی کمکار اونکی دی دی ریاکاری پر یت باندوی کی سکارو کی کدی زره کاته مونځم کې که تجدید کړی وي نو د بیا سارو ವಿಚಾರ څو به غپل یا کبلیو کارو کی نو داسې خبره به وو چې خلکو ته معلوم شي فلانی کار فلانی عبادت ما کړی دی داسې منافقت کاوه چې دی عمل کوي ریاکاری د لپاره عمل کوي چې زره څهږي نو کې به هر ځکه دی د هغه ذکر کې کله تلاوت چې خلکو ته لګیږي ما کومر سيپاره تلاوت نو کړ کله په روجونو پونو خو زیاته او روجره باندې ډیره سخت شي بل تاسو خبره کوي چې د خپل عمل چې د خلکو تخکاری کوي و له منافق کار دے چپائی کی کاری چې پای کې ریاکاری وي دوی په قلوبهم مرذون په ځرونو د دې کې مرذ دي مرذ نه ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمي عبد الله بن مسعود ته مرذ شک دي په ځرونو د دې کې د شک مرذ پرود دي او منافق هغه هر وقت شک کوي په هر جامه مشګونه کوي غلط ګمانونه د خلکو د دې پزنو کې مرض دې مرض د شک د دې پزنو کې پروت دی مرض دا په سو قسم دی یو ظاهري مرض دی دویم باطینی مرض دی ظاهري مرض سورته شواراه تی نمبر آیات کې لاغه ذکر و ایذًا مریض تو کوه وې شفین ځکه کله بیمار شیم ابراهیم علی السلام فرمای ماذ الله رب العزت شفارا کوي نو دا ظاهري مرض دی بیماری ظاهري راځي دویم مرض القلوب، دزنو مرضون امراض القلب، دزنو مرضون. دزنو یو مرض چیده هاگ شکت دید. اکا پدی دیکی چی ذکر شن یا سوری احضا بارنم برایات که هم دیدی ذکروشید. در مرض چیده منافقت دید. فضلی که منافقت ریا گری پیدای شید. در ایم دزنو مرض چیده میلان الیل اجنبیات. زنانا پلا روانوی انسان آغی طرف تا میلان کهید. د س اشاره د خبرو کې زنانه سره داغي طرف ته د ميلان ته وونکی دام دغه مرض بیماری ده بعض خلکو کې دا مرض پیدا شي چې زنانه بلار تیریږي مداوې او کارونه تر سر پوریاغته کتنې نيوي او د دې نظر ته سليني کیږي کی پر دې زنانه برواني وي په غلط نظر باغې ته ګوري دا دمرض ده په ځکه الله رب عزت پیدا کړي انسان عامل لا وګینن د دې ذکر سورته عذاب 33 نمبر آیت الله رب عزت نبی علیہ السلام بیان تعلیم ورکړي چې کله تاسو خبرې کوي مې ورای الحجاب نو ولا تخزوان بالقول فيتما الذي في قلبه مرض تاسو نرم نرم خبرې سړو سره مکوئ چې کور کې سوکنيشته وکړئ او کاری کم اس کم سوال جواب کوي پر دینه اخواته پر دینه اخواته زنانو سره خبرې کوي سړو سره زنانو ته حکم دي نرم نرم خبرې باندې کوي اصنا فيتما الذي في قلبه مرض کوم سړی پزړه کې مرض ده دا پزړنل کې نور نور خبره برابر شي کله دوی یې دې خدمت ما سره تلارشته دي خو څومره نور نور خبره برابر پیدا شي نو دا چې میلان پردو زنانو طرف ته د عدد زرو یو مرز ده او باز زنونو کې پیدا شي بل د مرض مرز چې جوبن بوزدلی داند زو یو مرض ده کله چې انسان په ځکه پیدا شي نو دومره بوزدلی شي چې لګه تیاروی نو بیا دې بهر نشي لکه دې بوټې ویني داغینم بیا یریږي نو بوز دې دا پزکی پیدا پیدای شي د دې ذکر محمد 20 نمبر آیات کې شوې دي بل د ذری او مرز دې بوز او کینه دا د زیه وبیماری ده دا کینه او بوز د انسان په ځکه پیدای شي نو بیماری سره سره په تکلیف کې وي دغه څه د اجر کې کی کینه بوز پیدا کې ځای اته په تکلیف کې د انسان سره دې کینه بوز وي نو الله رب عزت خیسه مال ورکه خیسه کپری ته واسه غوسه ته تمره خیسه مال ملاوشه خیسه کپری ولی ملاوشه کلاغه ته خیسه صورت ورکه پیدا کونو کاغه الله خود دوستان ورکه ته واسه پدیم غسیوی تمره خپل دوستان دی کداغه ملمانه خوته خلق داغ سری دوستی ته واسه پدیم غسیوی بیا نذر کی چه به غوس بیماری ده انسان په تکلیف کیوی هر وقت انسان پریشانه ہے پریشانی بھی ده دی ذکر سرتی محمد 29 نمبر ایت کی شوے دین دذر بو غذاکینہ ددی مرض بیماری بڑے بیماری عاقب ان ذکر راضی د پیغمبر د حکم نه اوریدل فز کی دمرس پیدائش سنت طریقې بوی دایو مرض پیدائش فز کی یرا سنت طریقې سفر د حکم خونه دی انسان سنت پر خلق شروع کی من نبی علیہ السلام طریقہ ورته معلوم شی بقول په هرڅه کې د نبی له اسلام طریقې ته په تیار نه وی یا پنځه اوڅې د کار نبی له اسلام سنت طریقې دا یاره سنت سفر کونی دي وکاله دی د پارابانی شروع کیه الهی ولله راويستر شروع کیه دا نور کارونه ورته وی سنت طریقه دا نه پزې دا مرست پیدا کی دا خو سنت طریقه ده زید بن موسیم رحم الله پرمه صاحب او یو کار دی وژن دا سنت طریقه ده او دا ځخره برائے شوکار په دی وژن پری دي جو سنت طریقه ده دا اللہ دا پیغمبر دا حکم نه اولی دل دا دزر مرض دی او دا سورت نور پچاس نمبر آیت کی ذکر کی دا مرض دی فی قلوبی مرضون سنگ چه ظاهری مرض دی دا پار اسباب دی دغس باطینی مرض د منافقات دا مرض دی دا پارم اسبابش دا ظاهری مرض چه دی کل دی وجه نا پیدا کی چه انسان گرد ورد خوراکون نو کی یو طرف ته وو اوخري بل طرف فريجوخري روټي اوخري نوري جوغه هغه درز میږي او وقو داسې زونه کې ډېر در نه درز میږي نو کړه کې دې مختلف خوراکونه مخ فريجوخري او مخ کې وقو داسې زونه لري او په سوخري نوري جوغه درز میږي وقو نيز میشي وي نو خېټه کې چې د اوازونو شروع شي په ساه محترم خبرو یې ټېټه کې کرکټ بیا نو مسقم ولاړی وکاله یو کاچن आवाज د خېټي نیروزي کله بل شته आवाज د قصې منافق دي منافق دي د ډیرو خلکو خبري ووري کله یو دلیل دي کله بل دلیل دي د یو نه خبره ووري بل نه ووري یو پلانینه خبره وری, وری. ديو دا داس خبره کوي پلانینه داس خبره کوي بیا ورته خپل استاد خبره کوي د خپل استاد په با خبره باندې با بیا یقین با ناراضي ګرځي به دا خبره ده چې څنګه کما پلان نه دي څه وری خبره بیا په استاد باندې مناوي ده چې اجازه د استاد خبره ومانه دا منافقت را پیدا شی د مختلف خلکو خبرې د کله سره ووري خو ما خلکو ذهنونه خو مختلف وي یو خبرې سره پلانې کذ یو کذ مطلب د پاره کې بل بل مطلب د پاره کې او خپل مطلبونه د پاره خبرو کې نو د چې مختلف خبرې ووري نو د دې یقین بیا نه راځي نو یو منافقت چې د و خوراکونو د وزن سره ظاهری بیماری پیدا کی د قصې د مختلف خلکو خبرې اوریدل هغه د منافقت پیدا شي دې انسان کې بیماری کوله د یوچ نه کول راشي چې انسان بدن کمزور وي نو قوت مدافعات هغه په کې کم وي د انسان صحت مضبوط وي نو په هغه باندې بیماری څخه اثر نه کیږي یخني نو سم عاملي فرق انسان دا نه محسوس کوي د قصید انسان د قصید عقیده کمزوري شو عملی کمزوري دی د انسان منافقت پر راشي د انسان بدن کمزوري دی نو ماموری اخنۍ او گرمی و تړیر تکلیف رسول شروع یا بلس معمولی بیماری وی تبو وینا غیتم یا پروت وی ګرځیدیم نشي د قسیم منافقون دي عقیده کمزوري عمل کمزوري نو دا منافقت په هغه کې را پیدا شي دوی وینه منافقت راځي انسان کی چیقیده و عمل انسان کمزوري وي وسنګي چې ظاهری بیماریان د هغه لپاره اسباب وي د قس باطنی د منافقت د لپاره اسباب بی. نفی قلوبهم مرضن وزرونو دیدی که مرض دی فی دت علماء ولی این غیماظ للی این غیماظ دا مطلب چې دی به باطن ته نه وتی او اخری درجه د زړه د اخیر ور رسیدلی دی دغه پس تر باندې دا بیماری نه درتګی نه دی وطل بیا آسان خو زه بیختی را مرض او منافقت رسیدلی دی دی وطل چې دې ډیر ګران دی منافقت دا بیماری د انسان نه ډیر پګران باندې وزي دا ورته پګن 2 غنټو لګي په خبره بیا باور نه راځي دیو مکہ خپل منافقت کئی نو فی قلوبی مرزن فزنون دیدی که مرز دی یعنی ده منافقت ده شک یادر یا کاری مرز دی فزادهم اللہ مرزا فزادهم اللہ دو مانین. یو مانا دا جمله خبری دا نو جملہ خبری کشی بے مطلب دا دے زیادی اللہ رب رزد دی دفار دا مرز دا بیماری او دا وی کولای چې د یو بيماری علاج نکړي، ندا بيماری ځيږي. کبه د انسان علاج نکړي، عاملي طبي وخت کلوګر ضرورت لري، پریزو نکړي، علاجو نکړي، هغه بيماری لوېشي. د قص نوري بمار دي. نو دې منافق چې وې د خپلې بيماری علاج نکړي، نو فزادهم الله مرض الله ولا نوره نوري بيماری ځيږي. د ویندا جملہ جملہ دعایته دا، یعنی په دعا شوي دي پارا الله مرضا الله رب العزت دی دی دا مرض هم زیاد کی ولهم عذاب علیمون او دا پارا دی دی اعذاب ببید در ناک بما کانو دیبون بس سبب دا چې چودی یک دیبون در رو جن یک دیبون دا بالقباحت دی دی چې چی دی در جن ببید کذب صفت دا قول هم رازی صفت د عمل هم رازی وینام دام دا در روخ کی درشی جنسان خبر کی در روخ خبرو کی دیم عمل دا, عمل بل دا عمل او دروژن کې د وینا یو چاند کې عمل پر چاند کې نو کې د تپد عمل او مرزي او د قول هم راضي نو مما كانوا یک دیبون مون په سبب د هغه چودی دروژن و اذا قيل لهم لا تسدو في الارض دا بالقباهت منافق فساد کې و اذا قيل لهم او كلا چوي لري لا تسدو في الارض فساد نو کوي پس مکه کې قالو نحن مسلمون وایی دی یقینن مونږه اصلاح کوون کیو ندا دا د منافق کار فساد وکي دا کار ولایو چې فساد وکي دیم فساد تر سره سره د خپل ځان ته مصلح اصلاح کوون کے وې ځکه منافق کار ولایو غلط کار وکي او خپل کومیز کې بد او چې څه خکار ښکار کوون کې ما وې ذاتل الامنات و فلات او وی لري دا چې فساد مکوې فساد مکه کې فساد څه دی نو قرانی شریف فساد مختلف کارونه ذکر کړی دی یو فساد دا, چه دا کافر و دی چې انسان مسلمانانو خبره کافرو لوري د کافرو خبره مسلمانانو لروړي مناققد کې چغل خوري کې یو قبر بلته وړي د بل خبره بلته وړي د ته قرانی شریف فساد ویل دی وین فساد قرانی شریف د بلچا مال خرابول د ته فساد ویل دی او جدی دې ذکر سوره بقره 205 سو نمبر یې کیږي یوه سیمه کې وایدا تولا فل ارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد فردي مال فردي نفس فردي بچی خراب دا فساد دین دین فساد فردي مال خوڑل دا فساد دی په غلطی طریق سره فردي مالونه خوڑل دا فساد د دې ذکر سوره بقره 210 دو سو نمبر دو سو واشلم نمبر ایت کی والله يعلم المفسدان من المصليين ولو شاء الله لاناتكم والله يعلم المصدا من المصلح الله فيجني اصلاح انكي لاد فسادنا كم سريچ دیتی مال په غلطي طريقې سره خري الله ته هغه معلوم دي كم سريچ دیتی مال داغه هي فرض سرزان شريكي جمال خراب نشي الله هغه پهيني نو پردي مال وړل داون فساد دي. دارن سوری یوسف کریسی نمبریات کرا زی غلاء دا فساد دی لقد علم توم ما جه تنالی لما جه نالی نفس دا فی الاردوی دی یوسف علیہ السلام رونا کلی چه حضی با اندی شو تاس غلاجن جی راغی ورتا جواب ورکی لقد علم توم ما جه تنالی نفس دا فی الارد تاسو فساد دا پارنی و راغی لی نغلاء دا فساد دی پردی مال قرن دا فساد دی بل فساد چی دی الارتداد مرتد کی دارنګ زنا اول بدکاری کول لارښو کول دا فساد دي د دې ذکر سورۃ مائده او آیات نمبر 32 د دې شهم نمبر آیات کې ذکر شوی ان او من قتلنا نفسا بغیر نفس او فسادن فلارض فکأنما قتلنا الناس جميعا رواه فصاد العلماء او فسادنا فسادن مراد لارښو کول زناکاریانه بدکاریانه کول د خلکو سره خلکو کورون ته او دا فساد دي مچاج چا چې دا حکم وایي ک ټول خلک د قتل ک بل فساد قراني شریف شرک ته فساد ویلي دي ځکه حدیث سره معاشره کې فساد پیدا کیږي د انسان الګډور سره خرابيږي او معاشره کې فساد پیدا کیږي او د دې ذکر سورته اعراف اتم سپارا آیات نمبر 54 شپږ 56 نمبر آیات کې الله رب العزت د دې حکم کوي منه کړي ولاتو سدو فی بعد دی صلاحی ها ودوهو خوف وطمعا ولا تستدو فی الارضی بعد دی صلاحی ها فساد متوئی پزمکا کی د تو صلاح دی دینا یعنی ولا تشرکو فی الارضی با دا توحی دی ها شرک متوئی پزمکا کی روس راج کے دلو روس رات للو دا توحی دنا پول خلقو توحی دی قلعاتا پک شرک کے نداتا فسادو کن بل فساد چلیں ات تفریق والاختلاف ده خلق و پمیز که پیدا کول اختلافات پیدا کول چې خلک مشترک نیشی یونیشی نو دیتا فساد بیلی شوه دیکھ و قرآن شریف فساد ده دی الزام جدین موسیٰ علیه السلام مانی فرعون لگولو در ملگرف لگولو سورت عراق ایک سو ستیس آیات نه مستی پارا اتذرو موسیٰ و قومهو لیوبسیدو فی الارض و یذرکا و آلیهتک اتا زر موسا وقومه ليفسدو في الارض ايته موسى عليه السلام پریده د قوم لران دی وز مکه کې فساد کی نو فساد حاغي داوي مونږه مخلک بځونه کې زمونږه خلکو په مېس کې اختلاف راولي دی دی فساد ويرو بل قراني شريف شرك سحر د فساد ویلي دي ځکه چې د وژنه خلکو کې ډېر فسادات رازي د خلکو خپل ولياني په خراب شي جنگ د خلکو پرای شي نو دی وژنه سحر د او دا دی زکر سورتی یونس آیات نمبر اکسی یو اتیعیم نمبر آیات کی کئی الله لا یصلحو عمل الموسیدین اللہ د فسادیا نو عمل نسی کئی دینی دا صاحران و عمل اللہ نسی کئی بل فساد دچا کورو نروانوال خارو نروانوال ظلم زیادے کول دا فساد دیک او دا دی زکر سورتی نمال چونس نمبر آیات کی کئی گی بلقیس آغا إن, دخلو ان الملوك اذا دخلوا قريهن افسدوها ان الملوك اذا دخلوا قريهن بادشاہ چکل یوکیل يو ی علاقہت داخل شی افسدو اپدی کے فساد کی فساد نہ مراد نی آبادیان روان ول دخل کو کورن روان ول خارون بے آباد کول لیکن سباج سنگ امریکی او دی فساد شروع کڑے چلی خارون حقیم دات ظلم ذاتی کو خلق کو کورن روان ک بل فصاح قران شریف د دې خلک د دی, دی من کول پیغمبر دې ته بعد قران شریف نه دین اسلام نه خلک من کول او د دی ذکر سوره تنمل آیات نمبر 48 اته تل یستم نمبر آیات کیږي رسول کی. الله علیه السلام په قوم کې سو بدمعشان او دغسی نا کسانو حاوی خلک صلی الله علیه السلام ته نفرې خل والله رب العزت دا غی په بارکی سوره تنمل 48 آیات کې فرمایي وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تَصَارَعَتْ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ نَمُرَاد فَسَاد بِكُلُّ سُبْيَةٍ عَلَى الْإِسْلَام تنه را پرخل نو قرآن شریف دې فساد ویلې بل فساد قرآني شریف بدعات په دنیا کې رایج کول غلطي طريقي په دنیا کې رایج کول دا فساد دي ځکه بدعات د وزنهم دنیا کې ډېر فسادات راځي او د دې آيات نمبر 38 آيات نمبر 28 اته اديشتما آیات کې شوهي ام امن الذین آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَلَمُفْسِدِينَ فِلَارِضِ امن الذین آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ايو ګردوم ګی ایمان والے ني کمل والے کلمفسدین فلارض مفسدین مراد مشرکین او مبتدیین زکار ایمان په بدله کې مفسد مشرک او د نیک عمل په مقابله کې مفسد مبتدیان قرآن شریف دیسی دنو تا فساد ویلی دی بدت منافقان اکثر دی کارونو کونکیوی کم تا شر قرآن شریف فساد دی نو اذا قیل لهم لا تفسدو فی الاردی کلاچو ویلی شدیتا فساد مطوئی بزمکہ کی قالو ویدی اینما نحنو مسلحون یہ کیا ان مونگ کی اصلاح کونکیو جوڑتو انکیو اصلاح دیستا ویلی تفسیر کبیر امام رازی رہی مولا زکر کری انہا ها ذه المدارات و سای فی الاصلاح بین المؤمنین والکفار دیوه کلا کافر رضلل کلا با مسلمان تراثلل مجھ دیتا بوش دا فساد مکوی یا مکافر سریشی یا دا مسلمان سریشی سنگ کل یو لزی کلا بل لزی دیوه دا خبره کولا ان حاضه المدارات سایون فی الاصلاح بین المسلمین والکفار دا مونگ دا تم گرتی دل دی دا دا مسلمان او دا کفارو پمیس که مونگ سلح که و مونگ جوڑ جاڑی که وسم منافق دا کار وي کله به یو لزی کله به بلذي مچ ورته مزه يا خود تر راضا يا بلذا بده یو ارز خلکو په میت کې جوړي کو مزه دې تاسو هغه کې رکشي مداد منافق کاری کله به یو لزی کله بلی او دا به چیرې زمما مطلب صلح ده الا ان هم هم المفسدون و لا كيل لا يشورون الا الله رب عزت فرمي خبردار يقينا دي هم المفسدون عمدی فساد که اون کې وی ولاک الله شورون لیکن دین کوي قرآن شریف الا ان هم هم المفسدون دې طرف ته تعلیم ورکړي دا چا په ظاهرو خبر باندې موږ وکيږه ځکه ظاهري خبره منافق حدیث کراږي نبي عليه السلام فرمایل المنافق خب لئمون منافق چې دې حق چالا کړه او الفاجر خب لئمون يو روايت کراږي فاجر او منافق سره اغه چالاکه وی او رزل بډیر زیات رزل رزالت کارونه بچي نو منافق هغه چالاکه زیات شي مؤمن سړی غیرن کریم نبي عليه السلام فرمي ساده سړی وی او عزتمن سړی نو اکثر نیکمل مؤمن سړی وی خود خپل چالاکي ور سره نوي به طرف ته منافق داس قبرو کی خلکو يردې کوډيري خبرې کوي منافق هغه چالاکي کوي په عمله سړی چالاکه زیات وی نو خپل باندې چالاکي زیاته کوي نو قران شریف دی طرف ته تعلیم ورکړي چې صرف په ظاهري خبرو باندې وکړي داغه عمل تم ورسره وکړه ذکر ظاهري خبري شیطان هم ډیره خبری کوي ظاهري خبري د شیطان هغه ډیره خبري دي ظاهري خبري د پیغمبر اسلام دونو ډیره خبره او حقیقت خلافه ظاهري خبري د شیطان شیطان چې د ادم رسول اسلام ته په ظاهر باندې څومره خبري کوي سورته اعراض کې راځي چکل آدم علیه السلام دو که قولو تو شیطان آدم علیه السلام ده قسمون مخری او قسم کی وقتده خبره کی چیکینا زستاز و خیر خواهیم سورت عراف اتم سپارا آیات نمبریکی سی وشتم آیات وقاسم هما انی لکما لمن الناس وحین وقاسم هما شیطان دی آدم علیه السلام او بی بی هوا دی قسمونو خورل وقاسم هما انی لکما لمن الناس قصم سرے ورد دا خبر ہوکا جی کننز ساسو دوانو لراخیر قواری لٹوون قیمہ قصمم پی اخری حقیقت سرے حقیقت دا دی چاہتم علیہ السلامی دا جنت نروبستا داننگ دیوسف علیہ السلام رونے دی سورتی یوسف دولسم اسی پارام آیات نمبر گیارا یولسم نمبر آیات کی دیوسف علیہ السلام رونے ہوئی قالو یا آبانا ما مننا علا یوسفا و انا لہو لناسحون یوسف علیہ السلام رونوی اے بابا جی مالک اللہ تامنہ سدیتا لرا جنہ امانت کی مونگ لرا علی یوسف باپ و یوسف علیہ السلام و اینا لہو لنازحون و اینا لہو یقیناً مونگا خامقا دلرا لنازحون لنازحون خامقا خیر خواهی لٹوون کیو نصمت تاکیز ہے خامقا مونگ یوسف علیہ السلام خیر خواهی نو خلاصو وی حقیقت ایسو یوسف ای درامه کوي دا ورزله د مر کوشش کی د پلاز د سترونه روکی نه چا په ظاهری خبرو دوه کېدل نه دی په کار منافق ظاهری خبره دی خسي خو عمل دا غینه خلاف وی والا انهم هم المسفدون ب غزرت اصلاح والا وی والا فرمیه ګرندې قامه خاص فساديان وی ولک الا یشورون لیکن وإذا قيل لهم لا تؤمنوا كما آمن الناس ذا منافق ذا وني كانوا تا دیر بد گمان نکی نیکانو خلقو مبارک آغیتہ بہ كما کل ہاغیتو بی وقوف ہوئی واذا قيل لهم كلا جو ویل شریتا آمنو كما آمن الناس ایمان داوری كما آمن الناس سن یا ایمان داوری کامل خلقو آمن الناس مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی قالوا ايدي انؤمن من اي ايمان رعودون كما امن السفهاء وكيف يمان رعودي بيوقفو الله رب فرمي عل خبردان ان هم السفهاء يقينن عندي بيوقفي ولكن لا يعلمون لكن دين قوي جيني قيل لهم امنوا كما امن الناس كما امن الناس تفسير معالم التنزيل ذكر کما امن المهاجرون والانصار ایمان را وری لکه څنګه او انصارو ایمان دا وری دي او تفسیر ابن جرير او تفسیر ماوردی ذکر کړی دي مراد د دینه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دي كما امن الناس یعنی کما امن الصحابه تاسو ایمان را وری لکه څنګه چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ایمان دا وری دي شیخ القران رحم الله دې تایید د قران شریف نه ذکر ایمان کما امن الناس نو مراد صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہ وجداد ایمان صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہ هغه زمون ده پار می یار دی نو به هغه ایمان درو سغه چې صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہ ایمان دا وړه الله رب العزت په خپل فرمای ورپسې عمدی صورت کې 137 نمبر آیات سوره بقره اول صفاره فإن فا آمنو بممثلني ما آمننتم بهه فقد احتت ده فإن فا آمو پس کا چدي خلکو ایمان روړو بممثللي مع آم فشان د چې تاسوو ایمان روړي صابي کرام بج اللهوتم فقد احت ف ساقی سررا دي په عدایت شلدي فنی غذا رواندي شل د ایمان د صحابي کرام ررج اللهوتم حغ زمونږ کما امن الناس لم مملكه الصحابه کرام رضی الله تعالی عنهم پرنګ ایمان راوړو په ایمان دا وړي كما امن الصفا كما امن الناس سنې چې ایمان دا وړي کامل خلقین صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم قالوا اؤمنو اي ایمان راوړو موږ كما امن الصفا او دغې چې سنې ایمان دا وړو به وقفو صحابه کرام رضی الله تعالی نعوذ بالله من ذلک دی هغی د بیوقوف الله کما خلک دي پیغمبر په وینا باندې ځانوم شهيدان کي هر څه د پرخوند کی کور هر څه د پرخره دي دا بیوقوف خلک دي الله رب رضت فرمای الا انهم هم الصفه خبرداري قيندي عمدي بیوقوف دي ولکن لا يعلمون لیکن دینه پويږي دی. بیوقوف قران شريف اسباب الصفه اسباب الصفه في ذو القران به یو گفتيہ اسباب د قران شریف قرانا کې به وقوف سوبې نو یو به شریف د دې ذکر ک الا انهم هم صفها څوک په صحابه کرام رضی الله تعالى تم اعتراضونه کوي حقیقت به وقوف وقمه کلوې دا انسان به وقوف دویم دوی څوک د نبی علیہ الصلات والسلام د طریقې او دین اوڑی دی دا به وقوف دی اودیدیزگر سورۃ البقرہ کی بیرو سورائشی 103 نمبر 130 آیات اول صفارہ و من يرغب عن ملۃ ابراہیما الا من صفى عن نفسہ و من يرغب عن ملۃ ابراہیما نہ اووید دین ترچے ابراہیم علیہ السلام نہ من صفى عن مگر ہرھا جاجب وقوف کو زان خپل نیو بی وقوف چ سوق ابراہیم علیہ السلام سے پھر کنا وڑی دریم ها غا سو قل <سؤال> اعتراض و علا فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم سوک نبی علیہ السلام پاکار اعتراض کی دا انسان بیو قفتی دا بیو قفتی خبرده چه نبی علیہ السلام پاکار یا پوینا سوک اعتراض کیونکی وی دا دی زکر دوی مسیپاری اول آیات سورت بقران آیات نمبر ایک سو بیاریس یو دو نمبر آیات سیقول صفحا او من الناسی ما والله من قبلتهم الی کیه وو مله دی کان و علیها سیقولوا الصفاء زردیک وای بی وقوفان ما والله من قبلتهم الی سیشی وار ول دی لرا ده قبلہ حق ناجی باری بندی او نبی علیہ السلام ته حکم ده تحویل ده قبلہ راغی ومنافقان اعتراضونی شروع نو الله رب رضات فرمی داد بی کار دی څوک په پیغمبر باندې اعتراض کین بليه بل بيوقفتيا النظر لغیر الله لا الله رب لذتنا نبغیر دا بل منق تقول دا دا. دا. چا نظر او منتقول دا بيوقفتيا ده زکه بيوقفتيا په دیده چې الله رب لذ د هر صلاه پیدا کړی او ته الله نه بغیر بل چا پنو مي ورکي دا بيوقفتيا ده اکه څنګه زيد بن عمر به نو فيل بباركي چرازي هغه په خلقو د عويل چې اشاد خلق الله لكم وای ګړي چيري الله په وأنزل لها من السماء ماء باران او بو انتظام ور الله کړې دي و أنبت لها من الارض غیا ور الله رب عزت د زمكنه رو بازي ثم تزبون علی اسم غیر الله بین تا زلانه بغیر د بلچا پونې زلحه کوي و ذاک مقلتقوب دی د الله رب عزت بنون د بلچا پونونه باندې ملختکی لذي ذکر سورته انعام اتمه نمبر 140 يوصل سلوى خطمنا براياته قد خسر الذين قتلوا أولادهم صفحاً بغير علمين تحكي سراطة وانيان ها قسان دي قتلوا أولادهم كي بوجه الأولاد صفحاً دا وجه دا بوقفتانا بغير علمين دا وجه دا دغير الله بن امان دغير الله بن امان دارنګ نور خلک خپل اولادم د غیر الله په نوم باندې منقته کوي شیخ القران رحم الله فرمایل پنجاب کیو یو چکالا د مرام د راز راغی نوخذي دوی دا بچما سره پرېږدا دی د حسن او د حسین رضی الله تعالی په نوم باندې نظر کمه خو یوته نه پرېخل خپل په ځان باندې چاړه راخ کای ما په خپل کې دا غي په نوم میزان نظر ک نظر حسین او ځانې نظر ک ځان زبحه ک د غیر الله په نوم انداز خلک چې خپل ځانوم زباکي اولادندا غيپنوم زباکي دارنګ اولاد کې وي علماوي دا قتل له اولاد داوم دي چې خپل اولاد د غیر الله خدمت د پاره وقف کړي لکه زیارتونو کې منجوران وي همدام خپل ځان د د پاره وقف بس چې دوم ټول مر د خدمت کوم د زیارت د خدمت کوم او کسمه کې زمو شرکيات کې دارنګ اولاد بس خلک به زیارتونو کې فری دي چې دی به د زیارت خدمت کو دی کې پرادې وي دا به وقفتیا او ولکم اقلتوب الافتراء علی الله ولا ابندزان خبری جکول درو په الله رب العزت باندې جوړول دا به وقفتیا دم د دې جن آیات نمبر 4 سلورم نمبر آیات کیږي بیرانوی کی و انه کان یقول سفيهنا علی الله شتط و انه کان یقول سفيهنا او به وقفه زمگا چې ویل وی رب العزت باندې شتط دی خبری نو یقولوا سيب هنا على الله شتات من کہ بیوقوف کثانو بیوقوف خلق الله رب العز ذان خبري جوړول بی ذاتی خبري وي بي وي دي نو دا بی وقفتیا کارونه شریف ذکر نو ولئن هم هم صفاء خبر دار یقینن اند بی وقوف دي ولکن لا يعلمون لیکن دي نو پويګینه په بی وإذا لق الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلو إلى شياطينهم ضاع القدر المنافق قالوا بتال راضي قالوا بل كلب بل الذين وإذا لق الذين آمنوا قالوا جوزي شي ذاك كانوا سرآء آمنوا المؤمنان قالوا وإذ آمنا نهم إيمان غوادي و إذا خلو إلى شياطينهم أو كلاج لاش إلى خلو كما نظر مزور لاش دي یا خلوق خپل مانه ځان نشېدی الاشه یا دیني مخبلو شیطانان ویني خپلو مشران وسره شیعتوی نه مراد ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دلی ابن مسعود سے فرمای مراد مشران دا کفر او بلاد د دې مشران ته مراد دی کله چې راشدی الاشه دیني مشران خپل را قال وای ورتدی ان معکم یقینا منکاس سر یو ایننا یہ کینن مونږه دمو منانوبسی ټوکی دونکیو شیاتوین ددی مشران تیزک اول اصل عربی کې شیطان شیطان فلان کې سوق دروانی کارو کې حاوی ورته شیطان وې په دی وجناته کارو مشران تین چه دروانی کارونه کوونکې دي دی وجناته شیاطین ویلې شي ویني نو دی چې کلا دې لاړ شي دی ورته یې کینن سره یو منافق کلا به یولزی کلا به بلزی که مؤمنانو سره څه ګټه ملایويدلته د یو ارز مسلمان مؤمنه ما او که کافرو سره ګټه ملایويدلته د بهغی لزي د دین څه خیال ونه ساتي صرف د دنیا لالچ ته ببوری چې چا سره قیدوا نو هاغله بدې سي حدیث کراځي نبی عليه الصلاة والسلام فرمایي یو حدیث کړه فرمیل د منافق مثال دا سړي چې یو طرف ته مړه غیا شنه غیا بل طرف ته شنه غیا دا د دې په مېز کې یو کندا یو نيري یو منافق یو طرف تلرشی ودایښنه غیا چې ډېر اکثر دلې نه لګه خلخکاری نو دغه تا غیا معموله کاري شي بل طرف دا غیا و تدېر نشخکاری شي نو یو غ طرف غیا خدای نو دې دی بل طرف ترای شي چې بل طرف ترای شي بیا وګوري هغه بل طرف ته وګیا بل طرف بیا هیڅ تخکاری لری نه ب بیا دې یو یره غ طرف هیڅ ته دي بیا غی لړ شي بیا ورته دا هیڅ تخکاری اوم دقه یو طرف ته کله بل طرف ته دققه دې وزیر আজি خو ته وسه फायदा اونې شي غیاغو اونې خري دققه منافقوم دي کله یو لزی کلب لذي چې ول لاش یې رافل خذې بل لاش یې را دلته خو باز یې خل بل خذې یو لذي کلب لذي ګټه ورته ملونې شي د وی مریض کني ویلی اسلام د منافق مثال داغ بیماری واریزی چيلي سره ورکی بیماری واریز چيلي کله یې ویره ملذي چر دګي بچت چيلي وی ګړبی پکې هغه د کارونو شراشی بل یې ملایره یولزی وبلزی د قص منافق چې کله به یولزی کله به بلزی یو زې باندې ټینګی ګینام قالو انماکم وی کافرتا یکینن مون تاس سره یو انما نحنو مستهزون کا غیرت مسلمانان لثلزی ندی و تیمو قاغي په سټوکری کو ویدی اننا انما نحنو مستهزون یکینن مون ته قاغي په سټوکی کوونکی انماکم مدارک وی انماکم دادا مصاحبوکم و موافقكم على دينكم من ساز ملگرم یو او تاس ترا په دین باندې موافقوم یو ځکه ان ما کوم کلا دنیا کې وی سړې رچا تر ملګرتیا او کی د هغه خبره منی لنی وی او ات سره ملګرتیا کوي دویم کړه داسي وي دین کیوزی وی عقیده یو وی او ملګرتیا ور سره نه کوي نو منافق چې کلا کافر ولرشي نور ولرشی شیطان ولرشی او تاسره ویا ځان ملګری صاحب یا غیله چرالشی ورته اینا مصاحبوکم وموافقو وموافقوکم فی دینکم موږ تاسو ملګریم یو او تاسو سره په دې دی دین کے موافقو یو تاسو چې څنګه دې موږ هم درتريو الله یو تاسو او بهم اللہ رب العزت یو او بهم سزا باور کې دی تا خندابو کې دی پسې تاسو بهم توقبو کې دی پسی منافقو ال مستاذون موږ کوون کې اللهہ پرضت پر يستا و بم اللهہ بدي پ سٹوک ک زین کے سوال رای چا په سٹقی کول دا غخکار نه دی د عزتمن د خل کوداک خونی دی نوسی اللله را پرت پخند ک وک کئیں جواب دغ یو دا دی س بزاوی زی ګرکڑی دی الله یجازی الله استحض اہم اللهہ بعد سذاور ک دی تا دې ته دی سزا د ټوکوب ورکی او قرآني شریف دا یو وقیده ده کله ذکر دی یو فعل او سزا دی یو فعل ته مراد یا جزا یو فعل ته مراد وي دلته ذکر د استهزاء مراد نه سزا دی استهزاء ده سزا به الله رب عزت دیته ورکی دویم قول دا دی الله رب عزت به دې په څه د دې سر دغه شکارو کې خلک بر په سوخندی خلک بر په څو کیو کی دنیا کیو کی ماخرت کیو دنیا کیو کی الله را عزت منافق دغه سره سوا او ذلیل کی چې خلق ورپسې خنداګان او ټوکی کی او اخرت کی مفسرین ذکر کړی الله را عزت منافق ته وی زی تاسو لاځی جنت ته کړي چې د جنت او نزیشي او ته دیقاشي جنم تراکی بیا جنم ترافس کی خلق ورپسې وخاندی دغه کی الله را عزت به سر سره دغه کار کی دنیا و آخرت غاڼو کی دنیا کې والله دا راسووا او ذيلکی چې خلک وورپ سټو ک کوي زکه دا بر سوپ سٹو ک او خنداگان ن پولی او آخرت قیم د جنت ورتووی دیدي خپ خوشاني جنت تو رو ور روان شي کورنيزی شي بیا به تر رااپس کو جاننم ت بیارو غورزی خلک وورپو خندي نو الله يستاذ او بهم الله سزا دټ قوور ک دیتا ويا مده و ملت ورک دی تافی توغیان نهم یامهون پس کی دی وا حیرانو پریشان وی پی یا محون منافق هغه به حیران او پریشان وی رب عزت دی به حیران او پریشان کړي انھا اصل کی یو عم یادت بم ام حدا عین میم ی او درم ا ان میم ه دستر یهی انھا او عم ی کی فرق دی عم ی دادر ستر ګړوندوالو ته کی او دیم ام حدا دزر ګړوندالی روزاہیری سرگیده منافق <تصفيق> بو سہیوی زرب ی اللہ رب العزت اڑون کی حق خبراں حق عمل دے بنو نی او کرے کی زرب اون شی د دینہ رستو پریشانی پزہ بانڈراشی سنگے کی ظاہری سرگیڑندی شی سڑیلک منافق زرب اللہ رب کی دی بہ حیران او پریشان وی اولائک الذین اشتروا الضلالۃ بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مختدین اولائق الذین اشترود او ولالتا دا عقسان دی چغورکا گمراهی بالهدا ومقابلتا هدایت کی فما ربحت تجارتهم بس یہ دیتا تجارت دیدی دلتا اولائق الذین اشترود او ولالتا بالهدا واغ سره دی ورغ دی گمراهی په ہدایت باندې اشترا عربی کې اغسلو تو ویلې کېږي او بیا خر سره تو ویلې کېږي نو دې چې گمراهی واغس ته په نو دې سره خسره به ہدایت وونه نو دې په څنګه هدا گمراهی واغسله کړئ چې اوسیز ور کې بل څه په واغني او چې ور به کې سړې صداګن په ور به کې نو وا دی چې هدایت اونا ندیسنگا گمراهی پی واغس کلا یو جواب ده آغی دا هدایت نا مراد حقا فطری هدایت دی فطرت الله اللہ فطر الناس آلی ها فطرت کی انسان اللہ رب العزت پا هدایت پیدا دي یو قول داولمو دا دی هر انسان چې پیدا کی گی نو آغا پا فطرت دا اسلام بانے پیدا کی دے مسلمان پیدا کی گی لیکن حدیث کی جلازی کل مولیدن یولدو علا فطرت الاسلام فَعَبَوَاهُوْ يُحَوْوِدَانِهِ او يُنَصْرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ هر ماشوم چه پیدا کیهی پا فطرت دی اسلام بیاد دد امور پلار یا خودن یهودی جوڑ کی یا, جوڑ کی، یا جوڑ کی. دی نصرانی جوڑ یا دی مجوسی جوڑ یو مطلب ده غدیز نور مطلبونم دیدیس چشتیں فی یو مطلب ده غداده هر انسان پا فطرت دی اسلام پیدا کی دقا سین انسان منافق الله رب رجت پا هدایت پیدا کرے او داغا هدایت ورک او پا دی باندی گمراہی واغس کلائن دو این مطلبا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نم فرمائی اشترا پا معنی دی اختار سران اختار الکفر علی الیمانی ورکا اختیار کدی کفر پا مقابل دی ایمان که او دا معنی دی مونگا ساتیزا دی دی کم اختيار بمعناد اختيار سره او دا معنا عبد الله بن عباس رضی الله و تم شریف لوی مفسر او تفسیر المعنی امام الوسی رحمه الله هاوی اختیار و زلاله علی الهداد ابن عباس بالفاظ الكفر اختیار الکفران علی الایمان اختیار الکفر علی الایمان ور یک اختیار یک ایمان او تفسیر المعنی الفاظ ذاتی اختیار زلاله علی الهداد دی ورګه گمراهی په ہدایت باندې ګویا کې دی ته ہدایت او گمراهی دواړه مخامخ کې دی یو طرف ته ہدایت بل طرف ته او دی ته اختیار ورکړی چې گمراهی اخلي او کې ہدایت دی په کې ہدایت په مقابله د ایمان کې ایمان ورنه ته ہدایت ورنه او گمراهی ترا واغ استناس م라이 ک الذین اشترود ولالتا دا هغه څنګه چې ورګه گمراهی بل غدا با مقابل دا هدایت کی فما را بی حد تجارتهم فما را حد دل طرف حسی غدا مازی ذکر کی دی تا تجارت فائده ندور کری رو پاکار غدا وان چه مزاری ذکر شوی وین چه اینده کی با کی دی تا تجارت فائده ور نکی جواب دادی اصل کی اللہ رب رضیت مخی نو پر مل اے مسلمانان اتاسو دادی سوچ مکوی جدی انکزار مکوی چیر دی تا با دا تجارت فائده ور یا با ور نکی ویا قاعده دې د چرم دی فیده د ورګړي فائدني شو ورکول دا د پاره د زیات دی يقون بل دغه پکار درته ما فمارب حظ ولالتهم دې ته گمراهي فائدې ورنګه او قرآني شريف وی فمارب حتجارتهم دې تجارت ورته فائدې ورنګه وجه دا دا چې از دې دې دینه تجارت جوړکړي دی چې کم طرف ته منافق فائدې دې دینی مقصد نیوي دې هغه طرف ته اوړي دین سرکار نشتی دین اصل ده تیجارت جو کر دنیا فیدا و تجارت تجارت دی وجنه و دی تیجارت ویلی شوه ده قرآن شریف که دری قسم تیجارتون زکر شوه دی یو تیجارت دنوی ده دویم تیجارت اخروی ده او درم تیجارت تمثیلی ده مثال که تیجارت ذکر شوه ده تیجارت اخروی ده دی ذکر صورت صف اتشتمسی پارا لسم نمبر آیات آیات نمبر دست صورت صف اټشته مصیپارہ کې کېږي یا ای او الذین آمنو هلذلکم علی التجارتین تنگی کو منا دابن علیم تو منو رب الله و رسوله او تجایدون فی سبیل الله باموالکم انفسکم ظالکم خیرلکم ان کنتم تعلمون د تجارتي دینی او تجارت اخروی د دین تجارت دارنګ د آخر تجارت دی او د دې ورڅ کارونه ذکر دوین د تجارتي د جنيوي د دنيا لندين د دنيا تجارت کول د دې ذکر سوره بقره 32 بارا ايات نمبر 282 جو توا دو, دو اتایم نمبر ايات کې د دې ذکر شوي دي الا ان تفونات تجارتن حاضرتن تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ان الله تتوبوا دا ايات وتیجارت یو دنیوی دیم اوخرهوی یا یو دینی او دیم دو دنیوی تجارت درم تمثیلیا تجارت سره مثال ورکړی شوې دي لکه په دې ځای کې د دې مثال په تجارت سره ورکړی شوې وما کانو موحتدین اونی دیدی لار منجون کې هدایت منجون کې نتی زه پوره قباحات ونا د منافقانو ذکر شل ورپسې بیا وضاحت په مثالونو سره کې او اخر دعوانہ ان الحمدلله رب العالمین